Шичитання Чаитамріта Мад'ялила, глава 25. Як усі жителі Варанасі стали вайшнавами. Далі наведено стислий огляд 25 глави. Один Магараштрійський брамен, що мешкав у Бенарисі, був великий віданий шичитані Магапрабу. Повсякчасно слухати про славу Господа становило його єдину втіху. І саме він влаштував так, що всі санясі Варанасі стали віданими Господа Чайтані Магапрабу. Він запросив усіх сан'ясі до себе додому на зустріч із Шича Тані Магапрабу. І цей випадок описано в 7 главі Аділіли. Відтоді Шича Тані Магапрабу прославився на все варанасі, і багато визначних людей міста стали його послідовниками. Один з учнів визначного сан'ясі Пракашананди Сарасваті поступово розвинув відданість Шича Махапрабу. Магапрабу. Цей пояснив Пракашананді Сарасваті становище Шичатані Магапрабу і обґрунтував його вчення всілякими доказами. Якось Шичатані Магапрабу пішов омитись у Панчанаді, а потім перед храмом Біндумадеви з гуртом своїх віданих почав співати мантру Гарі Кришна. Якраз тоді до Господа підійшов Пракашананда Сарасваті з усіма своїми послідовниками. Паркашананда Сарасваті кинувся до лотосових стіб читання Махапрабу і став гірко каятись у тому, що раніше негативно ставився до Господа. Він запитав Господа, що про відане служіння каже Веданта Сутра. І Господь розповів йому про великих осіб, знавців Виданта Сутри, що схвалюють відане служіння. читання Магапрабу вказав, що справжній коментар до Виданта Сутри це Шімат Багаватам. Після того він пояснив чатушлоки, чотири шлоки Шімат Бхагаватам які місять в собі суть цього великого твору. Від того дня всі санясі в Аранасі стали відданими Шичатані Магапрабу. Перед тим, як вирушити до Джаганатпурі, де Господь постійно жив, він порадив Санатані Госамі піти до Вріндавана. Потім Господь пішов до Джаганатпурі. Далі кавіряч Госамі дещо розповідає про Шілурупу Рупу Госамі, Санатину Госамі і Субудірая. Шичатані Магапрабу повернувся до Джаганатпурі, пройшовши через хащі величезного лісу Джариканда в центральній Індії. Наприкінці даної глави каверач Госамі підсумовує події Мадьяліли і радить кожній живій істоті читати цю піднесену книгу про ігри Шичатані Магапрабу. 1. васіна ладрі Магамат. Обернувши всіх жителів варанасі на чолістамтешніми саннясі у вайшнавів і завершивши освіту і підготовку санати на госамі, шичатання махапрабу повернувся до Джаганатпурі. Гора врінда Хвала, хвала Господу чайтані. Хвала, хвала Господу Нітянанді. Хвала, хвала адвайта чандрі. Хвала, хвала всім віданим Господа чайтані. Два місяці поспіль. Господь читання Магапрабу навчав Шрі Санатана Госфамі істин відданого служіння. Поки Шрі Читання Магапрабу жив у Варанасі, Парамананда Кіртанія, друг Чандрашикара, розважав його веселим співом Махамантри Гарі Кришна та інших пісень. Відданих дуже засмучувало, що Саньясі Маяваді у Варанасі ганять Шрі Читання Магапрабу. Щоб втішити своїх відданих, Шрі Читання Магапрабу пролив на Саньясі милість. У сьомій главі Аді Ліли – я вже докладно описав, як Шрича Таню Магапрабу звільнив варанаських сан'ясі, але в цій главі я коротко перекажу це. Сан'ясі Майваді ганили Шрича Таню Магапрабу по всьому варанасі. Чуючи це, Браман Маграштрієць сумно замислився. Браман з Маграштри міркував собі. Кожен, хто зблизька бачить якості Шрича Тані Магапрабу, відразу усвідомлює, що це за особа, і визнає його за Верховного Господа. Якщо санясі побачать його особисті якості, вони неодмінно стануть його відданими. Треба тільки якось влаштувати це і для того зібрати всіх санясі докупи. Пояснення. Якби хто-небудь побачив якості та діяння шичитання чи Магапрабу, то неодмінно б упевнився, що він верховний богособа. Цей висновок логічно випливає для людини, яка йде за настановами шастер. Щирий аналіз особистості Шри Чайтані Магапрабу приводить до розуміння його трансцендентної природи, і те саме дає щирий аналіз особистості його вповноважених відданих. У Чайтані Черетамріті ясно сказано, анті ліла 7.11, за цієї епохи Калі, істина мета релігійної проповіді – спонукати людей повторювати Махамантру Гарі Крішну. Спонукати людей до цього на силі той, кого особливо впонував на це Крішна. Без особливої ласки Крішне це не до снаги нікому. Про це згадує Шіла Бхактісіданта Сарасфадітакуру в Анубаші, наводячи вірша з Нараяна Самхіти. У два пара югу, віддані господа Вішно і Крішне, виконували віддане служіння за принципами панчератри а за цієї епохи Калі верховному в особі поклоняються, просто повторюючи Його святі імена. Далі Шіла Бхактисіданта Сарасаді Такор зазначає, якщо Крішна не дасть своєї особливої ласки і прямо не вповноважить людину, наділивши її своєю особистою могутністю, щоб та виконала його бажання, ніхто не спроможний стати духовним вчителем всього світу. Цього ж ніяк не досягнути умоглядними розумуваннями, що їх відданим та релігійним людям треба уникати. Тільки вповноважена від Крішни особа, здатна поширювати святе ім'я Крішни і схиляти всі пропащі душі до поклоніння Йому. Поширюючи святе ім'я Господа, вона очищує серця найнеціших людей і тим самим гасить палючий вогонь матеріального існування. Ба більше, вона ширить всім світом яскраве сяйво особи Крішни. Такого чар'ю духовного вчителя слід вважати невідмінним від Крішни, тобто його слід вважати за втілення енергії Господа Крішни. Така особистість є Кришна Рінгита Віграха. Вона завжди перебуває в обіймах Верховного Бога особи. Її становище здіймається понад рамками суспільного ладу Варнашими. Це гуру, духовний вчитель для всього світу, відданий найвищого рівня Магабхавата, а також Парамагам Сатакур, духовна особистість яку випадає іменувати тільки Парамахамсою чи Такором. Однак чимало є людей, які нічим не ліпші за сечів і які ніколи не розплющують очей, щоб не бачити сонця. Ці люди-сечі, ціші навіть за санясі Майваді, неспроможні уздріти осяйної ласки, яку Кришна дарував відданому Магабагаваті. Вони не цураються засуджувати вірного послідовника Шрича Тані Магапрабу, що поширює святе ім'я всім світом і виконує бажання Шрича Тані Магапрабу, проповідуючи свідомість Крішни в усіх його куточках. 10. Мені у Варанасі жити до кінця своїх днів. Якщо я не спробую втілити в життя цей задум, то моїй гризоті краю не буде. З такими думками Маграштрійський браман позапрошував до себе всіх варанаських санясів. Всіх запросивши, він в кінці прийшов до Шрі Чатані Магапрабу, щоб запросити і його. Якраз тоді Чандра Шекар і та пан Міша дуже зажурились, бо чули зневажливі відгуки про Шрі Чатані Магапрабу. Вони прийшли до лотосових стіб Шрі Махапрабу Магапрабу і звернулися до нього з проханням зградити цьому. Почувши прохання і побачивши журбу своїх відданих, Шрі Чатані Магапрабу вирішив перемінити у монастирі Санясі Маеваді. Коли Шри Чатані Магапрабу обмірковував зустріч із Санясі Майбаді, до господа прийшов Магараштрійський Браман і запросив його до себе. З великим смиренням Браман доторкнувся до лотосових стіп Шри Чатані Магапрабу і став благати його, щоб він прийшов. Шри Чатані Магапрабу пристав на його запрошення і наступного дня, завершивши свої полуденні обов'язки, пішов до Браманової оселі. Про те, як Шичатані Магапрабу звільнив Саня Сімайваді, я вже розповів у сьомій главі Аділіли, описуючи Велич Панчататви – Шичатані Магапрабу, Шинітянандипрабу, Адвайте Прабу, Гададарапрабу і Шіваси. Я вже докладно розповів про цей випадок у сьомій главі Аділіли, тож не хочу збільшувати об'єм книги, описуючи це ще раз. Однак все, про що я ще не розповів, я розповім у цій главі. Від того дня, коли шичитання Магапрабу явив милість Санясі Маєваді, серед жителів Варанасі тільки й мови було про їхнє навернення. Відтоді побачити шичитання Магапрабу сходилися юрби людей, а вчені-знавці всіляких писань обговорювали з Господом різні теми. Коли до шичитання Магапрабу приходили обговорювати засади різних писань, Господь розбивав ущент усі хибні висновки і утверджував вищість відданого служіння. Логікою та переконливими доказами він дуже ввічливо змінював їхні переконання. Пояснення: ми поширюємо рух санкіртани країнами Заходу. Тож, під час нашої нещодавної поїздки європейськими містами, як оце Рим, Женева, Париж та Франкфурт. На зустрічі з нами приходило багато християнських вчених, священників, філософів та йогів, і з Кришнаної ласки вони погоджувалися, що рух Сідамасті Кришни, вчення бакті, представляє найвищу істину. Ступаючи в слід Шича та Німагапрабу, ми намагаємося переконувати всіх, що всі писання радять віддано служити Господу. Релігійна людина повинна визнати верховну владу Господа, стати Його відданим і розвивати любов до Нього. Це істина підвалена релігії. Не важить, чи людина християнин, мусульманин чи послідовник якої-небудь іншої релігії. Їй треба просто визнати піднесеність Верховного Богоособи і служити йому. Це не залежить від того, чи вона сповідує християнство, мусульманство чи індуїзм. Людина повинна плекати чисту релігійність і звільнятись від матеріальних позначень. Тоді вона оволодіє мистецтвом відданого служіння. Такі міркування приваблюють усіх розумних людей. І завдяки тому рух свідомості Кришни розвивається по всьому світу. Завдяки стрункій логіці та науковому викладу пророцтво Шичітані Махапрабу про те, що свідомість Кришни пошириться всіма містами і селами, поступово втілюється в життя. 21. Діставши настанови Шичітані Махапрабу, люди відразу брались повторювати Махамантру Гарі Кришна. Від цього всі починали сміятися, співати і танцювати з Господом. Всі санясі Майеваді кланялись Шрича Тані Магапрабу і вели між собою розмови про його рух і про те, що слід покинути вивчати веданту і філософію Майевади. Один з учнів Пракашананди Сарасваті, рівний вченістю своєму гуру, взяв слово у зібранні санясі і склав глибоку шану Шрича Тані Магапрабу. Він сказав, «Шрича Тані Магапрабу – це верховний богособа, сам Нарайна. Коли він пояснює веданта сутру, просто радіє серце». Шрі Річатані Махапрабу пояснює пряме значення у Панішад. Його пояснення тішать розум і вуха всіх вчених, які їх чують. Шанкарачарья, відходячи від прямого значення Веданта-сутри і у Панішад, подає вигадані тлумачення. Всі шанкарачаряні тлумачення вигадані. На словах вчені погоджуються з його уявними висновками, але серце пояснення Шанкарачарї не захоплюють. Слова Шрі Кришна Чайтані Махапрабу дуже чіткі і переконливі, і я визнаю їх за істину. За епохи калі стінет матерії не вирватися, просто формально відрікшись від світу. Пояснення Шича та Мухапрабу до вірша, що починається зі слів Харейрнама, Гарейрнама, не лише тішить слух, але й становить сильний научний доказ. За епохи калі без відомого служіння Господу не звільнитись. За цієї епохи, для того, щоб без жодних труднощів звільнитися, досить навіть недосконало повторювати святе ім'я Крішни. Сережах святім Вактимуда Святеві Бог Кріщенти є, Кивалаб, Далаб, Дорогий Господи, відене служіння тобі – це єдиний сприятливий шлях. Якщо людина сходить із нього просто для того, щоб здобути умоглядне знання чи збагнути, що живі істоти є духовні душі і що матеріальний світ оманний, то вона завдає собі величезного клопоту. Єдиний результат, який вона здобуває, це важка і несприятлива діяльність. Її зусилля схожі на молодьбу полови без рису. Робота її безплідна. Це вірш із Шимад 10144 на тата Олото соокей. У всіх, хто вважає себе за звільненого ще за цього життя, але хто не виконує віданого служіння тобі, інтелект не Незважаючи на те, що вони накладають на себе суворі аскези і піднімаються на духовний рівень без особистісного усвідомлення Брамана, вони падають знову, бо нехтують поклонінням твоїм лотосовим стопам. Це вірш із Шимадбагаватом 10.2.32. Слово «Браман найбільший» вказує на верховного богоособу, сповненого всіх шести багатств. Натомість однобічне безособистісне трактування цього слова обмежує повноту абсолюту. Пояснення. За своєю первинною суттю, верховний богособа є верховна особа, а безособистісно він поширюється своїми енергіями. Господь каже в Багавадгіті 9.4. Мною в моїй непроявленій формі пронизаний весь Всесвіт. Всі істоти в мені, але я не в них. Поширена скрізь енергія Крішни, безособистісна, як от сонячне світло, що становить безособистісне поширення сонячної планети і Бога Сонця. Якщо взяти до уваги лише одну сторону Верховного Богоособи, його безособистісне сяйво, то ця одна сторона не дає повної картини абсолютної істини. Безособистісне розуміння абсолютної істини однобоке і незавершене. Треба взяти до уваги також і другу сторону особистісну – Багавана. Брамайті, Не слід вдовольнятись, пізнавши просто один аспект Богоособи Браман. Треба пізнати також особистісний аспект Господа. Таке розуміння абсолютної істини довершене. 34. І веди, і упанішади, і Брамасутра, і Пурани описують діяльність духовної енергії Господа. Коли людина відмовляється визнати, що Господь діє як особа, вона робить із науки посміховисько, описуючи абсолют як щось безособистісне. Пояснення. Ведичні писання, до яких належать і Пурани, повністю описують духовну енергію Кришни. Всі Господні розваги – вічні, сповнені блаженства і знання, так само як вічний, сповнений блаженства і знання, сам Кришна – Садчі Дананда Вігра. Нетямущі люди з бідним багажем знань рівняють свої тимчасові тіла до духовного тіла Кришни. Спираючись на цю безглузду ідею, вони вважають Кришну за таку саму людину, як і вони. Аваджананді Бхагавад Гіта 9.11 вказує, що люди, які вважають Кришну за таку саму людину, як і вони, нічого не тямлять. Не розуміючи природи його духовної енергії, вони просто беруть на глум особистісну форму абсолютної істини, а разом з тим безглуздо мають себе за г'яні, що до кінця пізнали істину. Вони ніяк не втямлять, що, так само як матеріальна енергія Господа, духовна енергія теж сповнена розмаїття і діяльна. Вони прирівнюють діяльність у відданому служінні до діяльності, яку виконують з матеріальною свідомістю. В полоні таких оманних вражень – вони часом дозволяють собі глузувати з духовної діяльності Господа і звіданого служіння йому. 35. Майаваді не вважають особистісну форму Господа за духовну і сповнену блаженство. Це великий гріх. читання Магапрабу каже чисту правду. Пояснення. Одна з головних цілей руху Шийчитанні Магапрабу – це розвінчувати теорію Майаваді про імперсональність абсолютної істини. Послідовники школи Майвади не розуміють духовної форми Господа і тому помилково думають, що Господня форма також створена з матеріальної енергії. Вони гадають, що Господь покритий матеріальним тілом так само, як інші живі істоти. Ці образливі думки не дають їм змоги зрозуміти, що форма Шри Крішне трансцендентна, а не матеріальна. Їхні судження становлять кричущу образу лотосових стіб Господа. Як пояснює Ши Читання Магапрабу, Ши Крішна має вічну форму, сповнену блаженства та знання, і це визнають всі вайшнавські Ачарії. Таке правильне розуміння абсолютної істини. О Всевишній. Трансцендентна форма, яку я бачу, сповнена трансцендентного блаженства. Її не забруднює зовнішня енергія, і вона випромінює сяйво. Господи, за це бачення немає вищого знання про тебе. Ти – верховна душа і творець матеріального світу, але ти не зв'язаний з ним. Ти цілковито відмінний від створених форм і розмаїття. Я щиросердо прагну віддатись під захист твоєї форми, яку я зараз поглядаю. Ця форма становить первинне джерело всіх живих істот та їхніх чуттів. Пояснення Це вірш із Шимадбагаватом 3.9.3. Його промовив господь Брама після тривалої медитації на верховного богоособу у водах океану Грободака, досконало пізнавши Господа. Брама усвідомив, що образ Господа цілковито духовний. Це, безперечно, глибше розуміння абсолютної істини, ніж імперсоналізм дріштам суртам бута бавад бавіщ яц та снущ чаріш нур мадал пакам два стоп тарам навач ям са й ва бута Господь Ший Кришна, Верховний Богособа, причина всіх причин. Він минуле, теперішнє і майбутнє. Він нерухомий і рухомий Він найбільший і він найменший. Він видимий і безпосередньо відчутний. Його уславляють видишнє писання – все є Крішна, і поза ним не існує нічого. Він – джерело всього розуміння, і Він – єдиний зміст усіх слів. Пояснення. Цього вірша з Багаватом 10.46.43 промовив Удгава, коли приїхав до Вріндавана, розрадити вріндаванських жителів у розлуці з Крішною. Та двайдам вона мангала мангала яд яний смана дарші там та упаса канам, та смайнимо багаватею нові дейма туб'ям, Йона Дріту на рака Багаг Бірасатпрасангай. О Всеблагий, задля нашого добра Ти даєш нам змогу поклонятись Тобі, являючи нам у нашому молитовному зосередженні твій трансцендентний образ. Ми шанобливо схиляємось перед тобою, верховна особа, і поклоняємось тобі, кого за браком розуму не визнають імперсоналісти персоналісти, що тим самим торують собі шлях до пекельного життя. Це вірший шиман Баговетам 394 Мудам, «Дурні глузують з мене, коли я сходжу в людській подобі. Вони не знають мого верховного становища, причини всіх причин, творця матеріальної енергії». Це цитата з Багаладгіти, 9.11. Їх, заздрісних та лихих, найнеціших спаміж людей, я знову і знову жбурляю бурляю до океану матеріального існування в різні демонічні види життя. Це теж цитата з Багавадгіта, 16.19. Не визнаючи, що енергія перетворюється, Шріпа Шангарачар'я звинувачує в'ясадеву в помилці і намагається довести теорію ілюзії. Пояснення цьому віршеві можна знайти в Аділілі віршах 121-126. 42. Шіпад Шанкарачар'я дає власні вигадані тлумачення. Жодну вдумливу людину це насправді не приваблює. Він зробив це для того, щоб переконати у своїй теорії атеїстів і приборкати їх. Пояснення. Теорія Шіпада Шанкарачар'ї заперечувала атеїстичну філософію Будди. Намір Господа Будди полягав у тому, щоб зупинити атеїстів, які грішили, вбиваючи тварин. Атеїсти не здатні зрозуміти Бога, тому прийшов Господь Будда і поширив філософію ненасильства, щоб втримати безбожників від забою тварин. Не очистившись від гріха вбивства тварин, стати на шлях релігії чи зрозуміти Бога не вдасться. Господь Будда дарма, що втілені Крішне, про Бога не говорив, тому що люди не могли цього зрозуміти. Він хотів просто покласти край убивству тварин. Шіпат Шанкарачарія хотів довести вищість духовної суті істоти і тому намагався привернути атеїстів вигаданим тлумаченням ведичних писань. Такий був таємний задум Ачарій. Іноді ачарії приховують істинний смисл вед і дають їм невластиве тлумачення. Іноді вони висувають якусь свою теорію для того, щоб приборкати атеїстів. Тому тут сказано, що філософія Шанкари призначена для пашанд атеїстів. 43. Атеїстам, на чолі з філософами Майяваді, байдуже до звільнення чи до милості Крішни. Вони просто не перестають висувати хибні докази та контраргументи на користь атеїстичної філософії, не беручи до уваги духовних тем і духовної діяльності. Висновок один. Шанкарачаря своїм вигаданим тлумаченням навмисне приховав смисл Веданта Сутри – все, що каже Шрі Кришна Чайтані Магапрабу – щира правда. Всі пояснення в Чайтані Магапрабу досконалі. Будь-які інші тлумачення тільки спотворюють істину. З тими словами учень Пракашананда Сарасваті почав повторювати святе ім'я Кришні. Вислухавши це все, Пракашананда Сарасваті мовив. Пракашананда Сарасваті сказав, «Шанкарачар'я дуже завзято намагався обґрунтувати філософію монізму». Заля цього він дав своє невластиве тлумачення філософії Веданти чи Веданта Сутри. Якщо визнати Бога-особу під філософією єдності Бога та живої істоти, не залишається ґрунту. Тому Шри Шанкарачар'я заперечував і усі явлені писання. Якщо хтось хоче висунути свою власну думку чи філософію, він, звісно, не може пояснити жодне писання в його прямому значенні. Філософи Міманцаки запевняють, що Бог, якщо він є, підпорядковується корисливій діяльності. Аналогічно, послідовники філософії Санкі, аналізуючи космічний прояв, називають причиною космосу матеріальну природу. Філософи логіки, послідовники школи Няя, тримаються думки, що причина космічного прояву – атом. А філософи Майаваді запевняють, що причина космічного прояву – безособистісна Сяйвобрамана. Послідовники філософії Патанджелі кажуть, що той, хто усвідомив себе, пізнає Господа. А згідно з ведичним вченням, первинна причина – це верховний богоособа. Садева дослідив шість філософських вчень і повністю проаналізував їх, подавши їхній огляд у філософських афоризмах веданти. За філософією веданти, абсолютна істина – це особа. Скрізь де абсолютно істину охарактеризовано словом «ніргуна» без якостей, слід розуміти це так, що Господь має якості цілковито духовні. Ніхто із згаданих щойно філософів не цікавиться насправді верховним богом особою, причиною всіх причин. Кожен з них щосили намагається спростувати філософські теорії інших і довести свою Вивчаючи ці шість філософських теорій, неможливо осягнути абсолютну істину. Тому наш обов'язок полягає в тому, щоб триматися шляху, який проклали махаджани – авторитети. Все, що вони кажуть, слід вважати за вищу істину. Пояснення У Амрі та Правахабаш'їн Шіла такур подає наведений далі огляд шести філософських вчень. Ракашананда визнав, що Шіпад Шанкарачаря прагнув висунути власну філософію мунізму і, вдавшись до філософії веданти, витлумачив її на свій лад. Проте, насправді, якщо визнати існування Бога, теорію імунізму ніяк не довести. Через це Шанкарачаря відкинув усі видичні писання, які пояснюють верховне становище Бога особи. Шанкарачаря вдався до всіляких засобів, намагаючись відкинути твердження видичної літератури. У всьому світі 99% філософів, що йдуть стопами Шанкарачар'ї, відмовляються визнати верховного богоособу. Замість цього вони висувають власні теорії. Світським філософам дуже властиво намагатись довести свої погляди коштом чужих. Отже, далі йде пояснення п'яти філософій. 1. Послідовники Міманси, що засновуються на засадах Джайміні, наголошують на важливості корисливої діяльності і кажуть, що якщо Бог є, він мусить коритись законам корисливої діяльності. Іншими словами, якщо хтось дуже сумлінно виконує свої обов'язки в матеріальному світі, то Бог змушений дати йому бажаний результат. На думку цих філософів, немає потреби ставати віданим Бога. Досить неухильно дотримуватися моральних засад, щоб прихилити Господа і дістати від нього бажану винагороду філософи не визнають ведичної засади Замість того, вони наголошують, що треба виконувати свої обов'язки. 2. Послідовники атеїстичної філософії Санк'я, як от Капіла, як найретельніше аналізують матеріальні елементи і приходять до висновку, що причина всього це матеріальна природа. Вони не визнають верховного Бога-особу за причину всіх причин. Послідовники філософії Нья як от Гаутема і Канада вважають за першу причину світобудови поєднання атомів. 4. Філософи Майаваді кажуть, що все ілюзія. Ці філософи, на чолі з Аштавакрою, намагаються довести, що причина всього криється в безособистісному сяві Брамана, 5. Філософи, які дотримуються вчення Патанджалі, практикують Раджа-йогу, вони вважають, що можна уявити собі багато форм абсолютної істини. Такий шлях їхнього самоусвідомлення. Послідовники всіх цих п'яти філософій цілковито заперечують верховне становище Верховного Бога-особи і силкуються довести свої власні теорії. На противагу до них Шілав Ясадев написав Веданта-сутру і, витягнувши суть із усієї ведичної літератури, довів верховне становище Верховного Бога-особи. Послідовники всіх згаданих п'яти філософій вважають, що безособистісний браман немає жодних якостей, а коли з'являється бог особа, він осквернюється і покривається матеріальними якостями. На санскриті це називається «сагуна». Вони вирізняють «сагуна браман» і «ніргуна браман». «Ніргуна браман» означає для них безособистісна абсолютна істина, що немає жодних матеріальних якостей, а Сагуна Браман абсолютна істина, що бере на себе скверну матеріальних якостей. Такі і подібні до цих філософські міркування називають філософією Маявади. Однак правда полягає в тому, що абсолютна істина ніколи не має нічого спільного з матеріальними якостями, бо є трансцендентна. Абсолютна істина завжди сповнена всіх духовних якостей. П'ять згаданих філософських шкіл не визнають Господа Вішну за верховного богоособу і за пекло спростовують теорію одного. Всього в Індії шість основних філософських вчень. До видичних авторитетів належить Ясадева, і тому його знають як Ведав'яз. Відані тримаються його філософського вчення, викладеного у Сутрі. Адже Кришна каже в Багаватгіті 15.15 «Сарвасся сам матас мрити ригянам апоганам я перебуваю в серці кожного, і пам'ять, знання і забуття походять від мене. Всі веди призначені для того, щоб пізнати мене. Воістину, я укладач веданти, і я той, хто знає веди. Кінцева мета, для якої вивчають ведичні писання, полягає в тому, щоб визнати Крішну як верховного благоособу. Рух свідомості Крішне поширює філософські висновки шилевя Ясадеви і спирається на повчання також інших великих Ачарій, як оце Рамануджачар'я, Мадвачар'я, Вішну Свамі, Німбарка та сам Шри Четаня Магаправо. 57. вибінна, сапанта. Сухі логічні докази не приводять до остаточного висновку. Якщо велика особистість не розходиться в поглядах з іншими, її не вважають за великого мудреця. Веди мають багато різних розділів, тому просто вивчаючи їх не знайти істинного шляху, який веде до розуміння релігійних засад. Вагома істина релігійних засад схована в серці вільної від скверни самосвідомої особи. Тому шастри підтверджують, що треба стати на той шлях розвитку, який вказують Магаджани. Це вірш, який промовив Юді Махарадж у Магабараті Ванапарва 313-117. <плес> Слова Шичатанні Магапрабу наче потік нектару, на що він вказує, як на остаточну істину це є справді, суммомбоном. бонум суть усього духовного знання. Почувши ці всі розмови, захоплений браман-магараш-трієць кинувся до господа Шрі Читані Магапрабу, щоб розповісти йому про це. Коли браман-магараш-трієць прийшов до Читані Магапрабу, господь, щойно омившись у водах пан Чанади, саме збирався йти до храму Біндумадеви. Дорогою до храму Магараштрійський Браман розповів господу про події в громаді пракашананди Сарасваті. Почувши це, Шичатані Магапрабу радісно усміхнувся. Коли Шичатані Магапрабу прийшов до храму і побачив красу господа Біндумадави, його охопив любовний екстаз і він став танцювати на храмовому подвір'ї. Шичатані Магапрабу супроводжувало четверо відданих – Чандрашекар, Пурі та Панміша і Санатана Госвамі. Вони співали Магамантру Гарі Кришна так, як показано в наступному вірші. 64. нама Кришна, Вони співали. Гараєй нама Кришна, ядавая намага, гоупалго віндарам, шримаду судан. Пояснення. Це ще один спосіб співати Магамантру Гарі Кришна. Значення цих слів таке. Я шанобливо схиляюсь перед Верховним Богомособою Кришною. Він нащадок родини Яду. Мої шанобливі поклони – Гопалі, Говінді, Рамі та Шрі Мадусудані. Сотні тисяч людей довкола почали співати Гарі, гарій!» Цей лункий благовіст заповнив увесь всесвіт. Пракашананда Сарасваті, що був недалеко від храму, почувши цей лункий спів Магамантри Гарикришна, відразу ж пішов разом з учнями побачити Господа. Побачивши Шри Чатаню Магапрабу, Пракашананда Сарасваті разом з учнями став співати разом з Господом. Пракашананда Сарасваті зачарував танець Господа, його екстатична любов і трансцендентна врода його тіла. В тілі Господа відбувались екстатичні духовні перетворення. Його тіло тремтіло, а голос зривався. Він сходив потом, бліднув і лив невпинні потоки сліз, що змочували всіх навколо. Наїжана шкіра на Господньому тілі скидалась на квіти Кадамби. Всіх вражало в відовище Господнього захвату і прояви його смирення, його екстатична мова. Побачивши перетворення в Господньому тілі, всі жителі Бенареса каші були просто приголомшені. Коли Шрича Тані Магапребу прийшов до тями, він побачив навколо себе великий гурт Санясі Сімаєваді та юрби людей і припинив танцювати. Зупинивши Кіртон Шрича Тані Магапребу, зразок неперевершеного смирення – Молитовно вшанував стопи Прокашананда Сарасваті. Тоді Прокашананда Сарасватій підступив і схопив лотосові стопи Господа. Коли Прокашананда Сарасваті схопив лотосові стопи Господа, Господь сказав: Шановний пане, ти духовний вчитель всього Всесвіту, і тому гідний як найбільшої шани. Що ж до мене, то я не рівня навіть учневі твого учня. Пояснення. Санясі Майваді зазвичай називають себе джагад-гуру, духовними вчителями всього світу. Багато з них вважають, що їм всі повинні поклонятись. Дарма, що вони ніколи не бували за межами Індії чи своєї області. Ши Чатані Магапрабу зі своєї незрівнянної великодушності і смирення поставив себе на місце покірного учня Пракашананди Сарасвати. 73. Ши Чатані Магапрабу казав далі. Ти видатна особа дуже високого духовного рівня, і тобі не годиться вшановувати когось такого, як я. Я куди нижчий за тебе. Коли ти вшановуєш мене, моя духовна сила зменшується, тому що ти перебуваєш на одному рівні з безособистісним браманом. Шановний пане, ти всіх бачиш як безособистісний браман, але задля просвіти простого люду тобі не слід так поводитись. Пракашананда Сарасфеті відповів. Раніше я вчинив багато образ твоєї особи, «Гань для тебе!» Але тепер дотик до твоїх лотосових стіб очистив мене від наслідків цих образ. Якщо особа, яку вважають звільненою вже за цього життя, ображає володаря незбагненних енергій Верховного Богоособу, вона знову впаде, забажавши матеріальних умов для матеріальної насолоди. Савай Бхагавата, Сримат Пада суба, меджесар павапурги твару пам відядарарчитам. Від доторку Лотосових стіпший Кришне цей змій відразу ж звільнився від усіх наслідків свого гріховного життя. Він покинув своє зміїне тіло і прибрав подоби вродливого півбога від дядари. Пояснення. Це вірш із Шримат Бхагаватам 10.349. Якось жителі Вриндавана на чолі з Нандою Магараджем прийшли до берегів Сарасваті на Прощу. Нанда Магарадж постив цілий день і ліг на спочинок у лісі. Аж тут з'явився змій, що його колись прокляв Ангіраса Ріші. Раніше цього змія звали Сударшана і він жив на планеті Гандар-Валока. Однак за свої глузи над Ріші був проклятий і перевтілився у великого змія. Коли той змій кинувся на Магараджу Нанду, Магарадж Нанда заволав «Крішно, рятуй!». Крішна підскочив до змія і вдарив його своєю лотосовою стопою. Від доторку лотосових стіп Господа змій відразу ж очистився від усіх гріхів. Очистившись, він знову прибрав своєї первинної подоби сударшани Гандарва. Коли Пракашинанда Сарасфеті пояснив свої дії цитатою з Шимадбагватом, Шичитання Магапрабу запротестував, вигукуючи святе ім'я Господа Вішну. Видаючи себе за найнецішу живу істоту, Господь сказав, «Вважати ницозумовлену душу за Вішну, Багавана чи за його втілення – це величезний гріх». Пояснення. Хоча Шичитання Магапрабу був Вішну – верховний богособа. Для науки нам він заперечив свою приналежність до категорії Вішну. На жаль, за цієї епохи Калі дуже багато так званих втілень Вішну. Люди не розуміють, що видавати себе за втілення – це найбільший гріх. Також не слід вважати якусь звичайну людину за втілення Бога, бо це теж величезний гріх. Ши читання Магапрабу пояснював вдалі. Що вже казати за звичайну живу істоту, якщо навіть господа Браму та господа Шиву не можна ставити на один рівень з вішну чи нараєною? Якщо хтось їх рівняє, то його відразу ж зараховують до безбожних грішників. Дивам, брама сама -та Того, хто ставить півбогів, яко це Брама та Шива, на один рівень з Нарайною, слід вважати за блюзніра, пашанді. Пракашананда відповів, Ти верховний богособа, сам Крішна, однак ти вважаєш себе за Його вічного слугу. Повелителю, ти верховний Господь, і тобі треба поклонятись дарма, що ти вважаєш себе за Господнього слугу. «Ти набагато вищий за мене, тому, лихословлячи на тебе, я втратив усі свої духовні досягнення». Парайна, О, великий мудрецю! Серед багатьох мільйонів вільних від невігластва і від матеріального рабства осіб, а також серед багатьох мільйонів сідг, що досягли майже повної досконалості, рідко трапляється хоча б один чистий відданий Нарайни. Тільки такий відданий справді повністю задоволений і вмиротворений. Цей вірш цитата з Багватом 6.13.5. Коли людина кривдить великі душі, це зводить на нівець тривалість її життя, багатство, релігійність, всі її статки та щасливу долю. Ці слова, Шимад Багватам 10.4.46, промовив Шукадево Госфамі в бесіді з Магараджою Парікшидом. Не посипавши собі голову пилом з лотосових стіп великих Махатм, відданих, які байдужі до будь-яких матеріальних статків, людство не зможе звернути увагу до лотосових стіп Крішни. Ці лотосові стопи усувають всі нестерпні сповнені страждань умови матеріального життя. Цей вірш, наведений у Шимадбагаватам 7.5.32, пояснення до нього можна знайти в Мад'ялілі 22.53. Віднині в моєму серці неодмінно розвиватиметься відданість твоїм лотусовим стопам. Саме задля цього я прийшов простертись біля твоїх лотосових стіпів. З цими словами Пракашананда Сарасваті, посадивши читання Махапрабу, сів поряд з ним і став розпитувати Господа. Пракашананда Сарасваті сказав, «Ми розуміємо вади філософії Майявади, на які ти вказав. Всі пояснення Шанкарачар'ї випліду яви. Дорогий Господи, твоє пояснення Брамасутри, згідно з її прямим значенням, всіх нас дуже вразило. Ти верховний богособа і тому володієш незбагненними енергіями». Я прагну почути від тебе хоча б коротке пояснення Брамасутри. Пояснення. Прокашананда Сарасваті сказав, що вже збагнув пряме значення Брамасутри, коли шитання Магапрабу пояснював його. Однак попрохав Господа дати короткий коментар до Брамасутри чи Веданта Сутри. Ши читання Магапрабу на це відказав. «Я – звичайна жива істота, і моє знання дуже незначне. Проте смисл Брама Сутри дуже глибокий, бо її автор – В'ясадева. Це сам Верховний Богособа». Пояснення. Звичайна жива істота не здатна збагнути справжнє значення Веданта Сутри. Її смисл можна осягнути, почувши авторитетне пояснення самого В'ясадеви. Задля цього В'ясадева склав коментар до Брама Сутри у формі Шимадбагаватам. «Зробити це – сказав йому його духовний вчитель Нарада». Зрозуміло, що Шанкарачаря мав певні приховані мотиви і тому спотворив зміст Брамасутри. Він хотів поширити ведичне знання, щоб витіснити атеїстичні ідеї, які запровадив Господь Будда. Різні час і обставини висувають різні вимоги. Ні Господа Будду, ні Шанкарачарю не можна в чомусь звинувачувати. Час вимагав саме таких вчень, щоб їх могли зрозуміти всілякі атеїсти. Отже, слід зрозуміти, що без Шимадбагаватам і віданого служіння збагнути смисл Веданта Сутри не вдасться. Читання Магапрабу пояснює, це докладніше в подальших віршах. 92. Звичайній людині дуже важко збагнути смисл Веданта Сутри, але В'ясадева з безпричинної милості сам пояснив її значення. Якщо є пояснення самого В'ясадеви, автора Веданта Сутри, то для широкого загалу стає зрозумілий її первісний смисл. Смисл звукової вібрації Омкара виявлений у мантрі Гаєтрі, і той самий смисл пояснено в чотирьох шлоках Шимадбагватам, які називають чатухшлоки. Верховний богособа пояснив це господу Брамі в чотирьох віршах Шимадбагватам, а господь Брама пояснив те саме Нараді. Нарада Муні все, що йому пояснив господь Брама, переповів Ясадеві, і Ясадева ретельно обміркував ці повчання. Шіла Ясадева вирішив, що... Докладно запише пояснення омкари, отримані від Нарадимуні Ушимадбагватам, таким чином склавши коментар до Брамасутри. Пояснення. Звукова вібрація омкари становить корінь ведичного знання. Омкару називають також магавакя, або найвищий з усіх звуків. Закладений в омкарі зміст розгорнуто ширше в мантрі гаєтрі. А ще, докладніше той самий зміст, пояснено Ушим Адбагватам в чотирьох шлоках, що відомі як чатухшлоки і які починаються зі слів Агам, Ева, Сам, Ева, Гре. Господь каже там, до творення існував тільки Я. Це твердження розгортається в чотири шлоки, які називають чатухшлоки. Закладене в чатухшлоках знання відкрив Господу Брамі сам Верховний Богособа. Господь Брама пояснив його дарі Нарадімуні, а Нарадімуні пояснив його Шилі В'ясадеві. Це система парампери учнівської послідовності. Тобто Шімадбагаватам пояснює смисл ведичного знання, первинне слово пранаву. Отже, Шімадбагаватам містить пояснення Брама Сутри. 98. Усі ведичні істини, записані в чотирьох ведах і 108 у панішадах, В'ясадева зібрав і виклав у афоризмах веданта Сутри. Веданта Сутра пояснює смисл усього ведичного знання і те саме пояснює у 18 тисячах віршів Шимад Бхагватам. З цього можна зробити висновок, що Брама Сутра докладно пояснена в Шимад Бхагватам і смисл віршів Шимад Бхагватам збігається зі смислуму Панішад. 101. «Атма васямідам вісьма, м'ят кінчі джагатям джагат, тейна т'яктена бунджітха магріда кас свіданам». Все у Всесвіті, живе і не живе, належить Господові і підвладне йому. Тому кожен повинен брати для своїх потреб тільки ту частку, яку йому приділено, і не брати зайвого, добре усвідомлюючи, кому воно належить. Пояснення Цей вірш походить із Шимадбагватом 8.1.10. Комуністи і соціалісти намагаються пропагувати ідеї загальнонародної або ж державної власності на все. Ці ідеї недосконалі. Розвинувши цю ідею далі, ми з'ясовуємо, що все належить Богові. Ця філософія становить досконалість комуністичної ідеї. У цьому вірші добре пояснено суть Шимадбагалетам. Кожен з нас повинен задовольнятись тим, що приділив нам Верховний Богособа. Ми не повинні зазіхати на чуже. Цю просту ідею можна втілити в нашому щоденному житті. Уряд повинен приділити кожному земельну ділянку, і в кожного повинно бути кілька курів. Обробляючи землю та доглядаючи курів, слід добувати собі свій насушний хліб. А фабричну продукцію слід вважати за власність Верховного Богоособи, тому що всі матеріали належать Верховному Господу. Насправді штучно, щось фабрикувати немає потреби, але якщо таку продукцію випускають, її слід вважати за власність Верховного Господа. Духовний комунізм визнає вище право власності Верховного Господа. Господь Кришна пояснює в Багават-гіті 5.29 – Аешварам, сухридам, гятвамам, Якщо людина повністю усвідомила мене і знає, що я Верховний, хто насолоджується всіма житопринесеннями і аскезами, що я Всевишній Господь усіх планет та півбогів, і що я благодійник та доброзичливець усіх живих істот, то вона досягає вмиротворення і звільняється від матеріальних страждань. Шимадбагватам пояснює, що ніхто не має права проголошувати будь-що своєю власністю. Те, що ми проголошуємо своєю власністю, насправді належить Крішні. Треба задовольнятися тим, що приділяє Верховний Господь, і не треба зазіхати ні на що чуже. Це приведе до миру у всьому світі. 102. Сучимадбагватам Наші стосунки з Верховним Господом, нашу діяльність на основі цих стосунків і мету життя з'ясовано в чотирьох віршах Шимадбагватам, що їх називають чатухшлоки. В цих віршах пояснено все. Господь Кришна каже, «Я – осереддя всіх стосунків. Суть знання полягає в тому, щоб пізнати мене і застосувати це знання на практиці. Абідея полягає в тому, щоб звертатись до мене з проханням провідане служіння. Уяснення. Духовне знання полягає в повному розумінні абсолютної істини в трьох аспектах – безособистісного брамана, локалізованої параматми і всемогутнього верховного бога особи. Коли, врешті-решт, людина віддається під захист лотосових стіп верховного бога і береться служити Господу, знання, яке вона тоді отримує, називають віг'яна – особливе знання або застосоване на практиці духовне знання. Щоб досягнути мети життя, прайоджене – Потрібно взятись до віденого служіння Господу. Практику відомого служіння, що провадить до цієї мети, називають Абідея. 104. Відене служіння поступово піднімає на рівень любові до Бога. Це головна мета життя. На рівні любові до Бога істота здобуває вічне служіння Господові. 105. Янам перамагу яме ядві саман вітам, сарага с'ямтадан гамча, грига нагадитам майя. Будь ласка, уважно слухай те, що я скажу тобі, бо трансцендентне знання про мене не тільки наукове, а й повне різних таїн. Це вірш із Шиман Багаватом 2.9.31. Пояснення до нього можна знайти в Аді 1 першій главі, 51-му вірші. 106. Брамо, я поясню тобі всі ці істини. Ти жива істота, Джіва, і тому без мого пояснення ти не зможеш зрозуміти своїх стосунків зі мною, діяльності у йденому служінні і найвищої мети життя. Я поясню тобі свою істину форму та становище, свої якості, діяння та шість багатств. Господь Крішна запевнив Господа Браму, з моєї милості тобі це все відкриється. Сказавши це, Господь почав пояснювати Господу Брамі три істини, татви. Нехай, моєю безпричинною милістю, тобі відкриється істина щодо моєї особистості, проявлень, якостей та ігор. Це цитата із Шимадбагватам 2.9.32. Пояснення до нього можна знайти в аділій першій главі, 52-му вірші. 110. «До творення космічного прояву, – сказав Господь, – існував тільки я». А сукупна матеріальна енергія, матеріальна природа і живі істоти перебували в мені. Створивши космічний прояв, я увійшов у нього. Все, що ти бачиш у космічному прояві, це не що інше, як поширення моєї енергії. Коли все світ розпадається, я залишаюсь у всій своїй повноті, а все, що було проявлене, знову спочиває в мені. Агами вас самий вагрей, наня дяця да садпарам, паща да гам ядей та ча. Йо, висіш, є, та, со, Перед творенням космосу існував тільки я. Не існувало ніяких явищ, ні грубих, ні тонких, ні первинних. Після творення існую в усьому тільки я. І після знищення космосу тільки я вічно залишаюся. Цього вірша зацитовано в Шимат 2.9.33. Це перший вірш Чатухшлокі. Пояснення до нього можна знайти в Аділілі, першій главі, 53-му вірші. 14. У вірші Агам Ева слово агам вжито тричі. На початку йдуть слова агам Ева, у другому рядку сказано пащад агам і в кінці сказано сосмягам. Це агам вказує на верховну особу. Потрійний повтор слова агам підтверджує існування трансцендентної особи, сповненої всіх шести багатств. Імперсоналісти не визнають особистісного аспекту Верховного Богоособи щоб переконати їх, визнати Його. У цьому вірші підкреслено особистісність Бога. Саме для цього тут тричі вжито слово «агам». Коли хочуть підкреслити щось дуже важливе, це повторюють тричі. Господь Кришна вів далі. У всіх цих словах з'ясовано істинне духовне знання і його практичне застосування. Хоча зовнішня енергія походить із мене, я відмінний від неї. Іноді Відблиск сонця виглядає достоту, наче сонце, але це сяйво ніколи не буває від сонця незалежним. Коли людина досягає трансцендентного рівня, вона здатна пізнати мене. Це пізнання становить основу її стосунків з Верховним Господом. Зараз я поясню це докладніше. Пояснення. Істини духовне знання треба шукати в явлених писаннях. Осягнувши це знання, можна відчути свою справжню духовну природу. Будь-яке знання здобути умовиводами, недосконале. Знання потрібно брати тільки від гуру в системі парампери, бо будь-який інший метод заведе в оману і врешті-решт приведе до імперсоналізму. Дуже ретельно обміркувавши істинне духовне знання, можна прийти до висновку щодо особистісної природи абсолютної істини. Верховний богособа завжди трансцендентний до матеріального творіння. Нараяна – паров як тат. Нараяна – верховний богособа завжди трансцендентний. Він не є творінням матеріального світу. Не збагнувши дух, неможливо зрозуміти, як ця трансцендентна форма Господа завжди існує твірною енергією. Господь ілюструє це прикладом Сонця та сонячного проміння. Сонячне проміння – це не Сонце, однак його не відділити від Сонця. Той, хто повністю огорнутий впливом зовнішньої енергії, не спроможний зрозуміти філософію Ачинтя Беда-Беда-Татви – одночасної єдності і відмінності. Це означає, що особа, яка перебуває під впливом матеріальної енергії, не здатна зрозуміти природу і форму особи абсолютної істини. 119. Ритархам яд протията на протиетчатмані те, що видається істиною, але не пов'язане зі мною. Це, безперечно, моя ілюзорна енергія, бо без мене нічого не може існувати. Така річ подібна до відблиску справжнього світла серед темряви, бо у світлі немає ні темряви, ні відблисків. Пояснення. Цього вірша процитовано з Шімадбагаватом 2.9.3. Це другий вірш Чатошлоки. Пояснення до цього вірша можна знайти в Аділілі, першій главі 54-му вірші. 120. Абідея садан бактір Сунаговічар, вічар Сарва джанадеша кала дасате те а тепер послухай, будь ласка, про метод відданого служіння, що підходить для всіх країн, всіх істот, всіх часів і всіх обставин. Пояснення. Вчення Дарми можна поширювати за всіх обставин, серед усіх людей і в усіх країнах. Багато заздрісників закидають рухові свідомості Крішни, що він, мовляв, забруднює чистоту так званого індуїзму. Це розходиться з правдою. Магапрабу засвідчує, що віддане служіння Господу, вчення Багавата Дхарми, що його нині поширює рух Харикришна, можна поширювати в усіх країнах, усім істотам, за будь-яких життєвих умов і за всіх обставин. Багавата Дхарма не забороняє, щоб чистим відданим став хто-небудь споза громади індусів. Чистий відданий вищий за тому не має жодних підстав не давати священний шнур – Віданим в Європі, Америці, Австралії, Японії, Канаді та інших країнах. Іноді цих чистих віданих, що їх прийняв до свого товариства Ши Читання Магапрабу, не пускають у певні храми в Індії. Також деякі брамани і госвами з високих каст відмовляються їсти прасад у храмах міжнародного товариства Свідомості Крішни. Насправді це суперечить повчанням Ши Читання Магапрабу. Віддані можуть походити з будь-якої країни і належати до будь-якого віросповідання чи народу. Якщо брати до уваги цей вірш, то справжні відані та послідовники Шичатані Магапрабу повинні визнавати за чистих вайшнавів, відданих з усіх частин світу. Їх належить природно, а не вдавано, поважати. Треба дивитись на їхній рівень у свідомості Кришни і на те, як вони поклоняються божествам, проводять Санкіртану і влаштовують Радхаятру. Заздрісники повинні взяти це до уваги і надалі утримуватись від своєї підступної злоби. 121 коли йдеться про релігійні приписи, беруть до уваги особу, країну, час і обставини. Однак у віденому служінні це не варте уваги. Відене служіння трансцендентне до всіх цих міркувань. Пояснення. На рівні матеріальному є різні релігії – індуїзм, християнство, іслам, буддизм та інші. Їх запроваджено для якогось певного часу, для якоїсь певної країни чи для якихось певних людей. Через це вони відрізняються між собою – Християнські заповіді відрізняються від індуїстських, а індуїстські відрізняються від мусульманських та буддійських. Це все відіграє певну роль на матеріальному рівні. Однак, якщо піднятися на трансцендентний рівень відданого служіння, то всі ці відмінності втрачають будь-яку вагу. Трансцендентне служіння Господові, Садана бакті вище за такі заповіді. Світ прагне мати єдину релігію і спільною основою для всіх може бути трансцендентне віддане служіння. Це ще Шичатані Магапрабу. Коли людина підіймається до рівня Вайшнава, вона стає трансцендентна до всіх тих війських мірок. Це підтверджує Господь Крішна у Багават-гіті 14.26. Мамчайові бечарина бхакти йоги насевате сагуна ансаматі тяйтан брамабу той, хто повністю присвятив себе відданому служінню і не відходить від нього за жодних обставин, відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. Присвячена відданому служінню діяльність руху свідомості Крішне цілковито трансцендентна до матеріальних мірок. Що ж до різних віросповідань, то релігії можуть відрізнятися, але на духовному рівні всі мають однакове право на віддане служіння це основа для справжньої єдності та безкласового суспільства. У своїй «Амрі та права баш'ї» Шіле бактюно пише, що треба отримати від істинного духовного вчителя знання про те, як дотримуватись релігійних засад, як поліпшувати своє матеріальне становище, як задовольняти чуття і як, врешті-решт, досягнути звільнення. Це чотири засади впорядкованого життя. Але вони належать до матеріальної сфери. На духовному рівні теж є чотири засади. Г'яна, Віг'яна, Таданга і Тадрагася. Правила, приписи та обмеження призначені для матеріального рівня, а на духовному рівні потрібне трансцендентне знання, що стоїть вище за ритуальні засади релігії. Матеріалістична релігійна діяльність має назву смарта-віді, а трансцендентне відене служіння називають госвами віді На жаль, багато так званих госвами залишаються на рівні смарта-віді, вдаючи себе послідовників госвами віді і так дурячи людей. Госвами Відді дуже чітко пояснено в Гаррі Бакті Біласі санатани госвами. Алхімічними реакціями за допомогою ртуті, бронзу можна перетворити на золото. Так само, коли людина належним чином дістає по свято, вона може здобути якості брамена. З цього всього випливає, що віддане служіння відкрите для всіх, незалежно від касти, віросповідання, часу та країни. Діяльність руху свідомості Крішне спирається на цю засаду. 122. Тому обов'язок кожної людини в кожній країні за будь-яких обставин і за всіх часів звернутися до істинного духовного вчителя, розпитувати його про шлях відданого служіння і слухати його пояснень. -река Тому той, кого цікавить трансцендентне знання, повинен завжди, прямо і непрямо, запитувати про це, щоб пізнати все пронизуючу істину. Це цитата з Шимадбхагватом 2.9.36. Це четвертий вір Чатушлоки. Пояснення до нього можна знайти в Аді Лілі, першій главі 56-му вірші. Цілковиту прив'язаність до мене називають любов'ю до Бога, і вона становить найвищу мету життя. Я поясню природні ознаки такої любові на практичному прикладі. П'ять матеріальних елементів існують всередині і зовні кожної живої істоти. Так само я, верховний богособа, проявляюсь у серці відданого, а також поза його тілом. Пояснення. Чистий відданий знає, що він – одвічний слуга Кришни. Він знає, що все можна використати в служінні Господу. 126. Подібно до того, як матеріальні елементи входять у тіла всіх живих істот і в той самий час залишаються поза ними всіма. Я існую всередині всіх матеріальних створінь і водночас не в них. Це цитата з Шимат Багватом 2.9.35. А також це третій вірш чатушлоки. Пояснення до нього можна знайти в Аділі, першій главі, 55-му вірші. 127. Піднесений, відданий своєю любов'ю, насилий зв'язати мене, Верховного Бога особу у своєму серці. Де він тільки гляне, усюди він бачить мене і більше нічого. Вісріжати гридаям наяся сакша, даріраваша бігито, пягаога наша, пранайрасана ядри там гріпадма, сабавати Бхагавата, Прадханаукта. Харі, Верховний Богособа, що знищує все лих для своїх віданих і на мить не залишає їхнього серця, навіть якщо вони пам'ятають про нього чи уславлюють його неуважно. Господь не може залишити сердець своїх віданих, бо Він зв'язаний мотузками їхньої любові таких відданих слід вважати за найпіднесеніших. Це вищий шимад-багават там 11.2.55. що Особа на високому рівні виданого служіння у всьому бачить душу, душ верховного Бога-особу Тому вона завжди бачить образ верховного Бога-особи як причину всіх причин і розуміє, що все перебуває у ньому. Це цитата з Шримад-Бхагаватам 11.2.45. Гаяндо чаїра Гопі зійшлися до купи і стали голосно співати трансцендентні якості Кришни. Вони стали блукати з лісу до лісу наче сповна розуму, і розпитувати всіх про Господа, що перебуває в усіх живих істотах всередині і зовні. Вони розпитувались про нього, верховну особу, навіть у рослин. Пояснення. Цього вірша взято з Шиманбагватом 10.34. Коли Кришна раптово зник з місця танцюраса, гопі ледь не збожеволіли. Повністю поринувши в думки про Кришну, вони почали наслідувати його різні характерні рухи та розваги. Розлука з ним їх невимовно засмутила про це розповідає Магараджі Парікшиту Шукадева Косамі. 131. Ще читання Магапрабу пояснював далі. Отже, теми шімат це зв'язок істоти з Господом, діяльність відонослужіння і досягнення найвищої мити життя любові до Бога. Вчені-трансценденталісти, які знають абсолютну істину, Кажуть, що вона являє собою недвоїсте знання і називається безособистісний браман, локалізована параматма і богособа. Це цитата з Багавитом 1.2.11. Пояснення до неї можна знайти в Аді Лілі, 2 главі, 11 вірші. Багавані Гаа Агра Атмат Манавибу Атмеча Нагатав Атма Анантамат до того, як був створений космічний прояв, твірна сила спочивала розчинена в особі Верховного Господа. В його особі тоді зберігались усі енергії та прояви. Господь – це причина всіх причин. Він – всепронизуюча самодостатня особистість. До творення він існував разом зі своєю духовною енергією в духовному світі, де проявлені численні планети Вайкунти. Цього вірша процитовано з там 3.5.23. Усі ці втівання Бога є або довершені частки, або частки довершених часток Пурушаватар. Але Крішна – це сам Верховний Богособа. Через свої різні прояви Він щоепохи захищає Всесвіт, коли світовий лад порушують вороги Індри. Це цитата із Шимадбагватом 1.3.28. Пояснення до цього вірша можна знайти в Аді Лілі, другій главі 67 вірші. 135. Такий наш вічний зв'язок із Верховним Богом Особою. А зараз послухай, будь ласка, про відене служіння. Принцип відданого служіння пронизує геть усі вірші Шимадбагватом. Бхактяга <клес> ятма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 як можна задовольнити мене, плекаючи безкорисливе віддане служіння мені? Цього вірша зацитовано Ісрім Адбагаватам 11.14.20. Пояснення до нього дано в Аділілі, 17. главі, 76. вірші. Баям <питерпо> каєшам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 Божеству і джерелу життя, вона поклоняється Господові, виконуючи безкорисливе віддане служіння. Цей вірш являє собою цитату із Шімат Багаватам 1, 139. А зараз послухаймо про саму любов до Бога. Це головна мета життя. І вона має такі ознаки, як трож у тілі, сльози на очах, танець та спів. Просто згадуючи і нагадуючи іншим про верховного богоособу Гарі, що забирає увіданого все лихе, чисті відані проявляють у своїх тілах духовні ознаки любовного екстазу. Цього рівня досягають, виконуючи регламентоване відене служіння і поступово піднімаючись на рівень спонтанної любові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 Вона сміється, плаче, шаленіє і співає, наче божевільна, не звертаючи уваги на сторонніх. Цей вірх являє собою цитатою Шимат Багватом 11.2.40. Шимат Багватом викладає справжній смисл Виданта Сутри. Автор Виданта Сутри – В'ясадева, і він сам пояснив її афоризми у формі Шимат Багватом. Аратоя смысл веданта сутри викладено у шимад бхагаватам бхагаватам також передає весь смысл Махабарти. також він дає коментар до брама його зміст повністю охоплює все ведичне знання. Шімадбагватам це найліпша з усіх Пуран. Його уклав Верховний Богособа, втілившись, як Ясадева. В ньому 12 пісень, 335 розділів та 18 тисяч віршів. Це цитата з Гаруда Пурани. Сарба-Евдеті-Гасанам, Сарам-Сарам-Самудрітам. У Шімадбагватам зібрано саму суть усіх ведичних писань та історичних творів. Пояснення. Шімадбагватам Уклав В'ясадева втілення Бога, а по тому Шимат Бхагаватам передано синові В'ясадеви Шукадеві вікусвамі. Даний вірш зацитовано із Шимат Бхагаватам 1.3.41. Сарваведантасарам Шимат Бхагаватам визнають за суть філософії Веданти і всієї ведичної літератури. Того, хто скуштує трансцендентного смаку Шімад Бхагаватам, ніколи не привабить жоден інший твір. Це цитата з Шімад Бхагаватам 12.13.15. 15 Шімад Бхагаватам починається з пояснення мантри Брама Слова абсолютна істина саттямпарам вказують на осереддя всіх стосунків, а слова медитуємо дгімагі на нього вказують на практику відданого служіння і остаточну мету життя danam manjasyayato nayaditarataaschartei svabhyag yasarat tine bramha hridayadikavaye moyanty yatsuraya te jovarimridam yathadinimayo yatra trisargo mrisha dhamna svaina satyam param dhimahi omi Господи. Я, шанобливо, схиляюся перед Тобою, Шикришно, Крішно, Сину Васудеви, все проникаючий Боже особо. Я медитую на Господа Шикришну, тому що Він – абсолютна істина, первинна причина всіх причин утворені, підтриманні і знищенні проявлених Всесвітів. Він знає, прямо чи непрямо, що відбувається у всьому проявленому. І Він є незалежний, бо немає іншого начала, крім нього».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 Це цитата з Бхагаватам 1.1.2. Дивіться також Аді першу главу, 91-й вірш. 150. Бхагаватам безпосередньо описує смак служіння Кришні, тому Шимадбагватом вище вищий за всі інші ведичні твори. Шимадбагаватам становить суть усіх ведичних писань. Його вважають застиглий плід, побажай дерева, ведичного знання, і від доторку вуст Шукадеви Госамі він посолодшав ще більше. Вдумливі знавці смаків, смакуйте цей стиглий плід, що хвилі. О, мудрі відані! Доки ви не поринули в трансцендентне блаженство, не переставайте смакувати Шимадбагаватам. А коли ви повністю зануритесь у блаженство, насолоджуйтесь його смаками і далі, по віки. Це цитата з Хімат Багватом 1-1-3 сваду сваду Ми не знаємо втоми, слухаючи про трансцендентні розваги богоособи, що йому здіймають хвалу, молитви і гімни. Хто розвинув у собі смак до трансцендентних стосунків із ним безнастанно черпає насолоду з оповідей про його розваги. Це цитата з Шимат Бхагаватам 1.1.19. Шичатання Магапрабу порадив про Кашананді Сарасваті. «Як найретельніше вивчай Шимат Бхагаватам. Тоді ти зрозумієш справжній смисл Брамасутри. Шичитання Магапрабу додав. Постійно обговорюй Шимат Бхагаватам і постійно повторюй та виспівуй святе ім'я Господа Крішне. Тоді ти дуже легко досягнеш звільнення і насолоди любов'ю до Бога. Пояснення. Шіла Бхакти-Сіданта Сарасаті Такур вказує, що, не вивчаючи Шимад Бхагватам, не вдасться зрозуміти смисл Брамасутри, Веданта-Сутри, чи Упанішад. Той, хто намагатиметься зрозуміти філософію Виданта і Упанішад, не вивчаючи Шимад Бхагватам, впаде в уману і, домислюючи власні тлумачення, поступово перетвориться на атеїста або на імперсоналіста. на <плеслова> парам. Той, хто піднімається на цей трансцендентний рівень, осягає Верховний Брахман і сповнюється радості. Він ні за чим не тужить і нічого не жадає. Він однаково ставиться до всіх живих істот. У такому стані він досягає чистого відданого служіння мені. Це вірш із Бхагавадджіти 1854. Мукта апірілаяві грахан, крітва багадантам баджанти. Навіть звільнена душа, занурена всяйво, без особистісного брамана, приваблюється до розваг Крішни. Приваблена ними вона встановлює божество і служить Господу. Дане твердження взято з коментаря Шанкарачарі до Нрісімга та панів Пані Жади. звернувся до Парикши Магараджі. Дорогий царю, хоча я повністю перебував у трансцендентному становищі, мене все одно привабили розваги Господа Крішне, і тому я вивчив від батька Шімадбагватам. Цей вірш процитовано з Шімадбагватам 2.1.9. Тасяра винда янас'я Янасся падара винда кінджал камісра тулесі макарандаваю антаргата гата свавіварейна чакара тей шамсам макшара жушама пічіта танго... Коли вітереці з пахощами, листків, туласі, шафрану, з лотосових стіп, лотосооку бога особи увійшов через ніздрі в серце тих мудреців, кумарів, вони відчули переміну в тілі та розумі, хоча були прив'язані до усвідомлення безособистісного брамана. Це вірш із Шимадбагаватом 3.15.43, пояснення до нього можна знайти у Мад'ялілі 17.142. Йо, краме Особи, які знайшли задоволення в собі, і яких не турбують зовнішні матеріальні бажання, також приваблюються до любовного служіння Срі Крішні, що його якості трансцендентні і що його діяння дивовижні. Гарі, богоособу, називають Крішна тому, що він посідає такі трансцендентно привабливі риси. Це вірш із Шимадбаготам 1.7.10. Пояснення до нього дано в Мад'ялілі 24 главі. 160. Тут Брамана з провінції Магараштра згадав за те, як господь читання пояснив вірш Атмарама. Браман Магараштрійць сказав, що Ши читання Магапрабу пояснив цього вірша на 61 спосіб. Почувши про це, всі були вражені. Всі зібрані висловили палке бажання почути це 61 значення Атмарама Шлоки і тоді Ши читання Махапрабу знову пояснив їх. Почувши пояснення Шичатані Магапрабу до Атмарама Шлоки, всі були приголомшені. Всі зійшлися на тому, що Шичатані Магапрабу – це не хто інший, як сам Господь Крішна. Повторивши свої пояснення, Шичатані Магапрабу звівся на ноги і пішов звідти. Всі присутні поклонилися йому повторючи Магамандру. Всі жителі Каші, Варанасі почали з екстатичною любов'ю повторювати Махамантру Гарі Крішна. Вони то сміялись, то плакали, то співали, а то танцювали. Після того всі санязі Майеваді і вчені Варанасі почали обговорювати Шимадбагватам. Так Шичатаням Агапрабу врятував їх. Шичатаням Агапрабу зі своїми супутниками повернувся до своєї оселі. Отак він перетворив усе Варанасі на другу Навадрібу – Надія Нагору. Пояснення. Як Навадріб, так і Варанасі мали славу великих освітніх осередків. Донині в цих містах живуть великі вчені та знавці писань, але у Варанасі зосереджуються насамперед великі вчені серед Санясі Маєваді. На відміну від Навадвіпи, у Варанасі важко знайти відданих. Тому Шіман Багватам у Варанасі обговорювали дуже рідко. У Навадвіпі обговорювати Шіман Багватам було цілком звичною справою. Після того, як Шечитання Магапрабу відвідав Варанасі і перетворив Пракашана до Сарасваді та його учнів у Вайшнавів. Баранасі стало подібним до Неводвіпи, бо численні віддані у Варанасі стали обговорювати Шімед Багватам. Навіть донині на берегах Ганги можна почути багато бесід на теми Шімад Багватам. Там збирається багато вчених і санясі, щоб послухати Шімад Багаватам і взяти участь у Санкіртані. 168. Серед своїх супутників Шечитані Магапребу зі сміхом сказав: Я прийшов сюди продавати почуття своєї екстатичної любові. Хоча я прийшов до Варанасі продавати свій товар. Покупців на нього не було і здавалося, що мені доведеться понести все назад до своєї країни. Вас дуже засмутило те, що ніхто не купує мого товару і що мені доведеться нести все назад. Тільки на ваше бажання я роздав весь товар безкоштовно. Пояснення. Коли ми почали поширювати послання Шича Махапрабу Німагапрабу у західних країнах, сталося щось подібне. Спочатку ми були дуже розчаровані, бо близько року ніхто не підтримував цього руху. Але у 1966 році з милості шичатані Махапрабу Магапрабу до руху приєдналося кілька молодих людей. Звісно ж, ми поширювали послання шичатані Махапрабу, Магапрабу Магамантру Гарри Кришна, не торгуючись і не правлячи жодної ціни. Внаслідку, за допомогою юнаків та дівчат з Європи та Америки, рух поширився цілим світом. Тому ми молимо Шича Махапрабу Магапрабу дарувати всі свої благословення всім відданим у Західному світі, які поширюють цей рух. 171. Тоді відені Господа сказали, ти втілився для того, щоб звільнити всі пропащі душі. Ти вже врятував їх на сході та на півдні, а от тепер рятуєш на заході. Тільки в Аранасі залишалось осторонь, бо його жителі були налаштовані проти твоєї місіонерської діяльності, а тепер ти врятував їх. І це нас дуже тішить. Коли Слава про ці події розійшлася, зі всієї околиці стали стікатися люди, що прагнули побачити Шича та Немагаправу побачити, що читання Махапрабу приходили сотні, тисяч людей. Злічити всіх було неможливо. Оселя Господа була маленька, а тому не всі могли його побачити. Ішовши читання Махапрабу до Ганги митись, чи йшов відвідати храм Ішвешвари, люди юрмлились обобіч дороги, щоб подивитись на Господа. Коли ще читання Махапрабу проходив повз людей, він знімав руки і гукав: "Будь ласка, повторюйте ім'я Кришні. Будь ласка, повторюйте ім'я Гарі." Люди, відаючи йому шану, на відповідь вигукували «Гари Кришна!». Так Шичатанні Магапрабу впродовж п'яти днів дарував звільнення людям в Аранасі. Аж нарешті його охопило бажання йти далі. На шостий день Шичатанні Магапрабу встав у досвіта і вирушив у дорогу. За ним пішло ще п'ятеро відданих. Ці п'ятеро відданих були Тапан Мішра, Рагунат, Браман Маграш Трієць, Чандрашекар і Парамананда Кіртанія. Всі п'ятеро хотіли піти з Шичатанєю Магапрабу до Джагнатпурі. Однак Господь попрощався з усіма, вмовляючи повертатись додому. Шичатанє Магапрабу сказав, «Якщо хочете побачитись зі мною, можете прийти до мене коли-небудь пізніше, а зараз я піду через ліс Джаріканда сам». Санатані Гусамі Шичатанє Магапрабу порадив іти до Вріндавана, сказавши, що двоє його братів уже пішли туди. Шичатанні Магапрабу сказав Санатані Косвамі. Всі мої відані, що йдуть до Вріндавана, назагал дуже бідні. Їхні статки обмежуються подертою ковдрою та глечиком. Тож ти, Санатано, візьми їх під свою опіку і піклуйся про них. Пояснення. Ідучи стопами Шичатанні Магапрабу, ми збудували храми і у Вріндавані, і в Маяпурі на Вадвіпі, щоб створити умови для чужоземних віданих, які приїздять із Європи та Америки. Відколи почав розвиватись рух Гари Кришна, до Вріндавана приїздить багато європейців та американців. Але жоден Ашам чи храм не дбав про них належним чином. Мета міжнародного товариства свідомості Кришни полягає в тому, щоб піклуватись про них і виховувати їх у відданому служінні. Багато туристів охоче їдуть до Індії, прагнучи зрозуміти її духовну мудрість. І віддані в наших храмах у Вріндавані та на Вадвіпі повинні намагатись якомога ліпше про них піклуватись. 184. З цими словами Шичатані Магапрабу обійняв їх усіх і вирушив у дорогу. Віддані знепритомніли і попадали на землю. За якийсь час вони попідводились і пішли додому, наче опущені в воду. на Госамі самотою вирушив до Вріндавана. Коли Рупа Госамі прийшов до Матхури, він зустрів на березі Ямуни біля Друвагати Субудірая. Раніше Субудірая був великий землевласник у Горадеші – Сайяд Хусей Кан тоді був найметом у Собуді Рая. Собуді Рай призначив Хусейн Кана керувати риттям великого ставу, але одного разу, виявивши за ним якусь провину, вдарив його на гаєм. Пізніше Хусейн Хана якимось чином призначили навабом від головного мусульманського уряду. Відчуваючи себе зобов'язаним Собуді Раю, Хусейн Кан значно збагатив його. Якось жінка Наваб Саят Хусейн Хана побачила на його тілі рубець від нагайки і почала підбивати його вбити Субуді Рая. Хусейн хан відповів їй. Субуді Рай дбайливо піклувався про мене. Він ставився до мене як батько. А ти підбиваєш мене на його вбивство. Це нехороше. Тоді як іншу можливість, дружина порадила Навабу хоча б позбавити Субуді Рая касти і перетворити його на мусульманина. Але Хусейн Кан відповів, що якщо він це зробить, Субоді Раю, однак, уже не жити. Так, Наваб опинився у складному становищі, бо його дружина не облишала підбивати його на вбивство Субоді Рая. Врешті-решт, Наваб побризкав Субоді Раю на голову водою з дзбана, яким користувались мусульмани. Пояснення. 500 років тому в Індії громада індусів дотримувалась таких суворих правил, що якби хтось із мусульман побризкав індуса водою зі свого галека, то цього індуса негайно б вилучили з індуської громади. Не так давно, у 1947 році, під час розділення Індії між індусами та мусульманами зав'язались гострі сутички, особливо в Бенгалії. Індусів силою примушували їсти коровічу плоть, і вони плакали, гадаючи, що стали мусульманами. Насправді, індійські мусульмани не були вихідцями з якоїсь іншої мусульманської країни. Індуси запровадили звичай, що той, хто якимось чином тісно зійшовся з мусульманином, і собі ставав мусульманином. Рупайсаната на Госвамі походили з браманської родини високого рангу, але через те, що вони пішли служити до мусульманського уряду, їх стали вважати за мусульман. Субуди раю побризкали водою з глечика, який належав мусульманину, і через це його визнали мусульманином. Згодом Аурангзеб, імператор-мусульманин, запровадив податок, який мусили платити індуси, зазнаючи утисків через належність до індуської громади. Багато індусів з найнижчих каст вирішило стати мусульманами. Так збільшувалось мусульманське населення. Пізніше британський уряд вдався до політики поділу індусів та мусульман, сіючи між ними ворожнечу. Внаслідок цієї політики Індія була розділена на Пакистан та Індостан. З давніх історичних хронік можна зробити висновок, що всю землю колись об'єднувала одна ведична цивілізація, яка поступово через релігійний та культурний поділ розпалась на багато окремих політичних формацій. Нині земля розбита на багато країн, релігій та політичних угруповань. Незважаючи на цей політичний та релігійний поділ, ми закликаємо всіх об'єднатися під гідою одної культури свідомості Крішни. Людям слід визнати одного Бога Крішну, одне писання Бхагавадгіту, одну діяльність відене служіння Господові. Так люди можуть щасливо жити на землі і спільними зусиллями вирощувати достатньо їжі, у такому суспільстві не буде й мови про нестатки, голод чи культурний або релігійний занепад. Так звана кастова система і національні розмежування штучно розділяють суспільство. За нашою вайшнавською філософією, це все зовнішні тілесні позначення. Рух свідомості Кришни ґрунтується не на тілесних позначеннях, це рух трансцендентний і його діяльність протікає на рівні духовного розуміння. Якби люди всього світу зрозуміли, що основою життя є духовна особистість, вони б зрозуміли, що духовна душа має служити Верховному Духу – Кришні. Господь Кришна каже в Бхагавадгіті, "Ама і вам, що джіва лоуке, джіва бута санатана, живі істоти в цьому зумовленому світі, мої вічні невід'ємні частки». Всі живі істоти у всіх видах життя – діти Кришни. Тому всі вони покликані служити Кришні предвічному Верховному Батькові. Якщо світ стане на засади цієї філософії, то величний рух свідомості Крішни об'єднає всі народи світу, виконавши всі завдання, з якими не впоралась організація об'єднаних націй. Нещодавно ми в Австралії бесідували з тамтешніми провідними християнськими діячами, зокрема з католицьким єпископом Мельбурна, і всі вони були задоволені нашою філософією єднання на основі релігійної свідомості. 194. Коли Наваб побризкав Субуді Раю на голову, Субуді Рай використав це як привід для того, щоб відійти від родинних та інших справ і пішов до Варанасі. Пояснення. Можна зрозуміти, що Субуді Рай був великий землевласник і дуже поважна відповідальна людина. Однак він не міг нічого вдіяти з поширеним у суспільстві помилковим переконанням у тому, що побризканий водою захлека мусульманина стає мусульманином. Насправді він мав намір відійти від матеріалістичного життя і покинути родину. Культура індуїзму радить ділити життя на чотири ступені брамачаря, Грігаста, Винапраста і Санняса. Субурі Рай обмірковував, як йому прийняти Санясу, і з милості Кришни отримав для цього нагоду. Отож, він покинув родину і пішов до Варанасі. Система Варанаша Мадарми являє собою дуже логічну організацію суспільства. Людина, яка живе за принципами Варнашами, на схилі літ природно думає про те, щоб відійти від родинного життя. Отже, в 50 років саняса обов'язково. 195. Коли Субодирай запитав у вчених браманів в як йому очиститись після свого навернення, так званого, до ісламу, ті порадили йому випити розпеченого гі і у такий спосіб вкоротити собі віку. Натомість інші брамани, з якими радився Субодирай, сказали, що за ним немає великої вини і йому не потрібно пити розпечене гі і у такий спосіб накладати на себе руки. Врешті-решт Субодирай залишився в непевності, сумніваючись, як йому слід вчинити. Пояснення. Це ще один приклад індійських звичаїв. Один брамана поблажливо скаже, що який-небудь переступ не є великий гріх, натомість інший засудить той самий вчинок дуже суворо. Так зазвичай буває серед лікарів та юристів, що дають то одну, то цілком протилежну пораду. Розбіжні погляди браманів тільки заплутали Собуді Раю. Він не знав, що треба робити, а чого ні. 197. Сповнений сумнівів, Собуді Рай зустрів Шрі Чатаню Магапрабу, коли Господь був у Варанасі. Собуді Рай розповів про своє становище і запитав Шрі Чатаню Магапрабу, що йому робити. Господь порадив йому. «Іди до Вріндавана». І постійно повторює мантру Гари Кришна. Пояснення. Це рада на всі гріхи. За епохи Калі кожен перебуває у складному становищі, зазнаючи численних турбот у сфері соціальній, політичній та релігійній. Тому природно ніхто не відчуває щастя. Через забруднення, притаманне цій епосі, люди живуть дуже мало. Існує багато дурнів та негідників, які радять людям стати на той чи інший шлях, але справжня свобода від життєвих турбот полягає в готовності до наступного життя. Треба втвердитись у своїй істинній духовній сутності і повернутися додому до Верховного Бога. Найпростіший засіб для цього радить тут Шри Читання Магапрабу. Ми повинні постійно повторювати ім'я Господа Магамантру Гари Кришна. Ступаючи слідами Шри Читання Магапрабу, рух свідомості Кришне радить цей засіб усьому світові. Ми кажемо, повторюйте Магамантру Гаррі Кришна, виплутайтесь із усіх життєвих ускладнень і пізнайте Кришну, верховного Бога особу. Візьміться до довіданого служіння йому і зробіть своє життя досконалим, щоб ви змогли повернутися додому до Бога. Швид <паде> читання. Магапрабу далі пояснив Субоді Роя. Берись повторювати мантру Гарі Кришна. І коли ти наблизишся до чистого повторення святого імені, всі твої гріхи розвіються. А коли ти повторюватимеш мантру Гарі Кришна досконало, ти досягнеш лотосових стіп Кришни. Пояснення. Слід пильно уникати десяти різновидів образ святого імені. На початку, коли людина отримала посвяту в повторення магамантри Гарі Кришна, вона природно чинить багато образ. Тому відданий повинен пильно уникати цих образ і повторювати святе ім'я чисто. Це не означає, що іноді махамантра Гри Кришна, чиста, а іноді нечиста. Нечистий той, хто через матеріальне забруднення нечисто її повторює. Йому слід очиститись, і тоді святі ім'я проявлять свій вплив довершеною мірою. Повторюючи святе ім'я Господа без образ, людина відразу приходить під захист лотусових стіп Крішни. Тобто, Чисте повторення святих імен відразу ж підносить людину до трансцендентного рівня. Однак слід зазначити, що з Ши Шитані Магапрабу радить нам повторювати мантру Гарі Кришна, не чекаючи, аж поки ми очистимось. Хоч би яке було наше становище, ми повинні негайно починати повторювати святі імена. Сила мантри Гарі Кришна поступово очистить нас від усієї матеріальної скверни і приведе під притулок лотосових стіб Крішни до найвищої мети життя. «Ар Кришна нам, лойте Кришна, станеш тіті, махапатакер гаоей пращіті». Коли ти поряд лотосових стіп Кришне, тебе не може торкнути жоден гріх. Це найліпша покута за всі гріхи. Отримавши від Шичатані Магапрабу наказ іти до Вріндавана, Субуди рай вирушив з Варанасі через Праяк, йодю та Наймішаранню до Вріндавана. У найміж ранні Субодий Рай на якийсь час затримався, а ще й читання Магапребу тим часом, відвідав Риндаван і вирушив до Праяга. Прийшовши до Матхури, Субодий Рай довідався, яким шляхом пішов Господь і дуже засмутився від того, що йому не вдалося зустрітися з Господом. Субодий Рай збирав у лісі хмиз і носив у Матхуру на продаж. За кожну в'язку він вторговував п'ять або шість пайс. Живучи з продажу хмизу, Субодий Рай залишав собі на прожиток лише одну пайсу він харчувався смаженим нутом, а решту відкладав, зберігаючи в одного крамаря. Пояснення. За тих днів не було банківської системи, як оце в західних країнах. Коли хтось заощаджував гроші, то віддавав їх на зберігання якому-небудь крамарю, найчастіше бакалійнику. Така була банківська система. Субутий рай зберігав свої заощадження в торговця, а коли виникала потреба, брав і використовував. Людині, яка перебуває на відреченому ступені життя, не мати заощадження. Однак, якщо гроші, призначені на служіння Господу або Вайшнаву, можна заощаджувати, так діяв Субоді Рай, один із найдовіреніших відених Шичатаням Гапребу. Тої самої засади дотримувався Шілорупа Гусамі, приділивши 50% своїх грошей на те, щоб для вдоволення Кришне слугувати Браманам та Вайшнавам. 25% своїх заощаджень він віддав рідні, а ще 25% дав зберігати Крамареві. Це авторитетний спосіб розподілу своїх статків, схвалений у читанні Черетамриті. Кожен вайшнав, чи він на ступені зречення, чи на ступені Григасти, повинен діяти за цими засадами, що їх встановили попередні Ачарії. За свої заощадження Субодирой купував йогурт для бенгальських вайшнавів, що приходили до Матури. Також він годував їх вареним рисом і робив їм масаж з олією. Коли Субодирай бачив, що якийсь вайшнав бідує, то за свої гроші годував його. Пояснення. Тут окремо зазначено, що Субодирай піклувався про бенгальських вайшнавів. Гоя вайшнав – це бенгальський вайшнав. Більшість відомих господа Чайтані тоді були Го́дії та Орії, жителі Бенгалії та Оріси. У Бенгалії та Орісі донині є сотні тисяч послідовників Шичатані Магапрабу. Основна їжа, що входить до раціону бенгальців варений рис. Коли вони приходили до матхури у північній Індії, то виявлялось, що там їдять головнопшеничні чапаті та роті. У бенгальців, призвичайних до вареного рису, така їжа не перетравлювалась. Тому субодерой, коли бачив у Матхурі Вайшнава, прибульця з бенгалії, старався годувати його вареним рисом. Також бенгальці призвичайні до масажу з гірчичною олією. Субодерой намагався в усьому слугувати вайшнавам відповідно до їхніх потреб. Отож він давав їм йогурт, щоб у них легше перетравлювалася матхурська їжа, зокрема пшеничні чапаті та роті. 207. Коли до мотори прийшов Рупа Госфамі, Субодирай, виявляючи до нього велику прихильність і любов, старався всіляко йому служити. Він особисто повів Рупу Госфамі до Вріндавана, показуючи всі 12 вріндаванських лісів. Пояснення. Шілорупа Госфамі був міністром в уряді Хусейншаха. І Субудирой також був знайомий з хусейн шахом, бо в юності шах був слугою Субудірая. З цього можна зробити висновок, що Субудирой був старший за Рба Однак, живучи в Матхурі, він показав Рупі Госамі 12 лісів Ріндавана. 208. Руба Госамі прожив у Матхурі та в Рєндавані один місяць, спілкуючись із Субудираєм. По тому він пішов з Риндавана шукати старшого брата Санатона Госамі. Довідавшись про те, що шича Чайтані Магапребу пішов до Праяга понад берегом Ганги, група Госамі і його брата Нопама пішли тією самою дорогою, щоб зустрітися з Господом. А Санатана Госамі, побувавши в Праязі і отримавши наказ Шри Чайтані Магапребу, вирушив до Вріндавана битим шляхом. Пояснення. Варто відзначити, що йдучи з Бенгалії до Бенареса, Санатана Госамі не простував битим шляхом з огляду на своє становище колишнього міністра і нинішнього втікача. Однак, коли він зустрівся із Шичатанію Магапра в Бенаресі, Господь сказав йому іти до Вріндавана Матхурським битим шляхом. Іншими словами, Господь порадив йому не перейматися своїм становищем. 211. Коли Санатана Гусамі зустрів у Матхурі Субодирая, той розповів йому про його молодших братів – групу Госамі і Анупаму. Санатана Гусамі приймував до Вріндавана битим шляхом, а група Госамі і Анупама йшли понад берегом Ганги, і тому вони розминулись. Субоді Рай та Санатана Госамі були знайомі щодо того, як прийняли зречений стан життя. Тому Субоді Рай ставився до Санатани Госамі з великою любов'ю, але Санатана Госамі було ніякого приймати вияви теплих почуттів Субоді Рая. Санатана Госамі, людина дуже високого ступеня зреченості, мандрував з лісу до лісу і ніколи не зупинявся в оселі з каменю. Хоч день, хоч вночі, він знаходив притулок під деревами або кущами. Шіла Сенатана Госамі зібрав деякі книжки, які могли допомогти в археологічних розкопках у Матхурі, і мандруючи лісом, відшукував усі згадані в писаннях святі місця. Сенатана Госамі залишився у Гріндавані, а група Госамі і Анопама повернулись до Варанасі. Прийшовши до Варанасі, група Госамі зустрівся з Браманом Магараштрійцем, Чандрашекором і та паною Мішою. Коли Рупа Гусамі був у Варанасі, він мешкав в оселі Чандршикара і харчувався просадом у Тапанеміши. Від Тапанеміши він вислухав настанови, які Шичитані Магапрабу давав Санатані Гусамі у Варанасі. У Варанасі Рупа Гусамі почув про всі діяння Шичитані Магапрабу. Почувши про те, як Господь звільнив Санясі Маєваді, він відчув величезне задоволення. Рупа Гусамі побачив, як усі жителі Варанасі шанують Ши Четаню Магапрабу і навіть послухав історії, які вони розповідали про Господа. Це його дуже втішило. Побувши в Варанасі днів 10, Рупа Гусамі пішов назад до Бенгалії. Отже, я розповів про діяльність Рупи і Санатани Госвами. Ши читання Магапрабу йшов назад до Джагнатпурі безлюдним лісом і чув від того велику втіху. Дуже щасливий читання Магапрабу, повертався до Джаґнадпурі разом зі своїм слугою Балабадрою батачарією. Як і раніше, Господь влаштовував з лісовими звірями багато веселих забав. Коли читання Магапрабу прийшов до Атаранали, передмістя Джаґнатпурі, він послав балабадру батачарію покликати його відданих. Почувши від балабадри батачарії про прихід Господа, величезна громада відданих так зраділа, немов щойно воскресла. Здавалось, ніби свідомість щойно повернулась до їхніх тіл. Чуття їхні заварували. Охоплені почуттями великого щастя, всі відані, чим душ, кинулись на зустріч господові. Вони зустріли його на березі Славетного озера Нарендра-Саровар. Коли до Шичатані Магапрабу підійшли Парамананда Пурі і Брамананда Бараті, господь шанобливо вклонився їм як духовним братам свого вчителя. Вони ж обидва з великою любов'ю обійняли Шичатаню Магапрабу. Привітатися з Господом, підходили всі віддані, як оце Сурбдамодар, Гададар, Пандіт, Джагадананда, Кашішвар, Говінда і Вакрешвар. Зустріти Господа прийшли також Кашімішра, Міша, Дамодар Пандіт, Гарідастакур та Шанкар Пандіт. Прийшли також усі інші відані і простерлись біля лотосових стіб Господа. Щочетання Магапрабу на відповідь усіх їх обіймав з великою екстатичною любов'ю. Всі поринули в океан трансцендентного блаженства – Після зустрічі Господь та всі його віддані пішли до храму Джаганати подивитись на божество. Побачивши в храмі Господа Джаганату, ши Чатані Магапрабу потонув в почуттях любові. Він дуже довго співав і танцював зі своїми віданими. Жерці притьмом принесли всім гірлянди і прасад. Прийшов також храмовий наглядач Туласі і поклонився Шри Чатані Магапрабу. Коли містом розлетілась новина про прихід Шичатані Магапрабу до Джаганадпурі, зустрітися з ним прийшли всі віддані, от Сарабома Батачаря, Рамананда Рай та Ванінат Рай. Потім Господь та всі його віддані пішли до будинку Кашіміші. Сарабома Батачаря та Пандіт Госай також запросили Господа пообідати в них вдома. Перенявши їхнє запрошення, Господь попрохав їх принести весь прасад туди, де він був, щоб він міг поїсти разом з усіма своїми відданими отримавши наказ, Шичатані Махапрабу, сербом Ватачар'я і Панніт Госай принесли доволі просаду з храму Джаганати. Отож, Господь пообідав разом з усіма у своїй оселі. Ось так я розповів про те, як Шичатані Махапрабу повернувся з гріндавана до Джаганатпурі. Кожен, хто з вірою та любов'ю слухає про ігри Шичатані Махапрабу, дуже скоро досягає притулку лотосових стіп Господа. Тут я зробив загальний огляд Мад'яліли, подорожей Шичатані Магапрабу, до Джаганатпурі і з нього. Шість років Господь не переставав мандрувати. Прийнявши у 24 роки санясу, Шичатані Магапрабу жив ще 24 роки. Шість із них він багато мандрував всією Індією, то ідучи до Джаганатпурі, то залишаючи його. Промандрувавши шість років, Господь настале зупинився в Джаганатпурі і прожив там 18 років до кінця свого життя. Протягом цих 18 років він головним чином співав зі своїми відданими Гари Кришна. Зараз я ще раз перегляну всі глави Мадьяліли за хронологічним порядком, щоб можна було насолодитися трансцендентною природою цих історій. У першій главі я навів огляд завершальних розваг читання Магапрабу Антьяліли. В цій главі я також старанно змалював деякі з розваг, які Господь проводив наприкінці своїх літ. У другій главі я описав розмови шийчитання Магапрабу, які скидались на божевільне марення. В цій главі я зазначив, які екстатичні настрої проявляв читання Магапрабу. У третій главі я описав, як Господь прийняв зречений стан і як Він насолоджувався розвагами в оселі адвайта у четвертій главі я переповів історію того, як Мадавендрапурі Пурі встановив божество Гопала і як у Гремуні Гопінат вкрав зущене молоко. У п'ятій главі я переказав історію про Сакші Гопала. Цю історію розповідав Тінандапрабу, а Махапрабу слухав. У шостій главі я розповів про те, як Господь звільнив саробому батачарю, а в сьомій главі описав подорож Господа святими місцями і порятунок Васудеви. У восьмій главі я записав глибокі бесіди Господа з Раманандою Раєм. Господь сам слухав, а Рамананда викладав найсуттєвіші істини всіх видичних писань. У дев'ятій главі я описав подорож Господа Південною Індією та всілякими святими місцями Прощі. В десятій главі я розповів про його зустріч з усіма відданими. В одинадцятій главі я розповів про те, як велетенська громада віданих співала Магамантру Гарі Крішна, обходячи навколо храму Господа. У дванадцятій главі я розповів про те, як чистили і мили храм Гундіча. У тринадцятій главі я описав танець Шрича Тані Магапрабу перед колісницею Джаганати. У чотирнадцятій главі наведено опис свята Гера Панчамі. У 14-й главі також йдеться про те, як Сорупа Дамодар змальовував екстатичні почуття Гопі, а Ши читання Махапрабу насолоджувався цим описом. У 15-й главі я переповів, як Ши читання Махапрабу вихваляв якості своїх відданих і як він обідав у саробами Батачар'ї. Тоді ж він врятував Амогу. У 16 главі я розповів про те, як читання Магапребу вирушив до Вріндавана і пройшов через Бенгалію, а також, як невдовзі після того дійшовши до Канайна він повернувся до Джавенатпурі. У 17 главі, я змалював подорож Господа через Хащі Джаріканди і прихід до Матури. У 18 главі описано, як Господь ходив лісами Вріндавани. У дев'ятнадцятій главі я розповію про те, як Господь повернувся з Матури до Праяга і як Він наділив ширу по Госфамі силою поширювати віддане служіння. У двадцятій главі змальовано зустріч Господа з Санатаною Госфамі. Господь вичерпно описав Санатані Госфамі особисті якості Верховного Бога особи. У двадцять першій главі змальовано вроду Крішне і його велич, а в двадцять другій – два різновиди відданого служіння. У 23-й главі описано смаки трансцендентного любовного служіння, а в 24-й я розповів, як Господь розглянув вірш Атмарама. У 25-й главі розказано про те, як жителі Варанасі стали вашнавами і як Господь повернувся з Варанасі до Нілачали, Джаганатпурі. Отже, у 25-й главі я зробив огляд цих розваг. Вислухавши цей огляд, можна зрозуміти зміст усього твору. Я перелічив теми Мадьяліли. Докладно ці розваги не описати і у мільйонах книжок. Рятуючи всі пропащі душі, Господь мандрував всіма землями. Він сам насолоджувався смаком відоного служіння і разом з тим повсюди ніс вчення відоності. Пояснення. Шри Читання Магапрабу сам подорожував різними областями Індії по всій країні, поширюючи бакті. Разом з тим він сам насолоджувався трансцендентною діяльністю. Своєю поведінкою він показав відданим приклад того, як і що треба робити. І ця діяльність полягає в тому, що треба поширювати вчення відданого служіння. Зокрема, він сказав своїм відданим закликати всіх індійців, щоб вони поширювали його послання всім світом, бо сам Господь тоді не міг подорожувати до інших частин світу. Щодо цього, він залишив дві настанови Барадабумітегойла Маношеджан Маджар, корікарапараупакар. Всі індійці повинні серйозно стати на шлях відданого служіння, який вказує Шрічитанні Магапрабу, і зробити досконалим своє життя. Зробивши своє життя досконалим, вони повинні задля добра цілого людства поширювати це послання всім світом. Пара Упакара. Читання Чаритамріта аділіла 9.41 Вайшнава насамперед цікавить Пара Упакара, робити добро іншим. Це хвилювало Прохлада Магараджа. Він не хотів звільнення тільки для себе, він хотів звільнити всі пропаші душі, що не відають пробакті і марнують свій інтелект на пошук тимчасових вигод для матеріального тіла. Ши читання Магапрабху хотів, щоб його місія поширилась всім світом. Притивіте Ачаджад, Нагарадіграм, Сарвадрабачарагойбе, Муранам. У кожному місті та селі буде лунати моє ім'я. Читання Багавата Антя 426. Ступаючи слідами Ши, читання Махапрабу, ми намагаємось поширювати його послання всім світом. З його милості люди якнайсерйозніше ставляться до цього руху. В західних країнах, особливо в Америці та Європі, наші книжки розходяться дуже широко. Навіть священство в тих країнах складає належну оцінку рухові свідомості Крішни і готове об'єднатися задля найвищого загальнолюцького добра. Тож, нехай послідовники Шрі Джатані Магапрабу серйозно присвячують себе цьому рухові і поширюють його всім світом, несучи його послання від села до села, від міста до міста, як це робив сам Шрі Джатані Магапрабу. Розвинути свідомість Кришне означає пізнати істинне становище Крішне, суть відданого служіння. Суть любові до Бога, суть екстатичних почуттів, суть трансцендентних смаків і суть господніх розваг. Шичитання Магапрабу сам проповідував трансцендентні істини Бхагаватам і пояснював його трансцендентні смаки. Бхагаватам і Верховний Богособа суть одне, бо Бхагаватам являє собою втілення Шикрішни у звуці. Звістуючи світові смисли Шимадбагватам, Шри Читання Магапрабу іноді, задля добра своїх відданих, говорив сам, а іноді вповноважував говорити когось із своїх відданих і слухав. Пояснення. Шри Читання Магапрабу, як ідеальний вчитель або ачар'я, сам дуже докладно пояснював Шимадбагватам. Подеколи він також вповноважував говорити своїх відданих, а сам слухав. Ось як Ачар'я має виховувати учнів. Він має не лише сам роз'яснювати вчення філософії Багавати, а і вчити учнів, як розкривати ці піднесені теми. Всі мислячі люди в трьох світах не можуть не погодитись, що немає нікого милостивішого і великодушнішого за Шрі Чатаню Магапрабу, і що більше ніхто не ставиться до своїх відданих так ласкаво, як він. Всі віддані повинні з вірою та любов'ю слухати про ігри Шрі Чатаню Магапрабу, так, з ласки Господа, можна здобути притулок біля його лотосових стіб. Збагнувши розваги чи читання магапрабу, можна збагнути істину природу Крішни, а, збагнувши Крішну, можна збагнути всю глибину знання, викладеного в явлених писаннях. Пояснення. Господь Крішна каже в Багаватгіті 7.3 Манушянам сасрейшу кашідати сідає сідданам, кашін мамветі татватага. З багатьох тисяч людей, можливо, один намагається досягнути досконалості. А з тих, хто досягнув досконалості, навряд чи хоч один справді знає мене. Збагнути Крішну дуже складно. Але хто намагається збагнути Шимадбагватам за допомогою вчення Бхакті, яке викладав читання Магапрабу, той збагне Крішну дуже легко, що до цього немає сумніву. А Крішна каже в Бхагавадгіті 4.9 та найти мам Той, хто знає трансцендентну природу мого з'явлення і діяльності, покинувши тіло о Арджуну, не народжується знову в матеріальному світі, а досягає моєї вічної обителі. 271 Кришна ліла, цар, тара сата са, та, та, ліла сарова ракай, са, Розваги господа Кришне уособлюють у собі суть усього нектару, і цей нектар розливається сотнями річок на всі сторони світу. Розваги, читання Магапрабу, це вічний став, Пустіть свій розум лебідь, щоб він плавав по цьому трансцендентному плесі. Пояснення. Суть духовного знання міститься в розвагах Ши Четанім Гапрабу, що тотожні розвагам Господа Крішни. Вони – суть знання. Якщо чиєсь знання не містить, розуміння особи і діяльності Ши Четанім Гапрабу та Крішни – це знання поверхове. З ласки Ши читання Гапрабу, нектар ігор Господа Ши Крішни розтікається сотнями і тисячами річок на всі сторони світу. Не слід гадати, що розваги Ши читання Гапрабу відмінні від Крішниних – в Писаннях сказано, Срі Кришна читання, Рада Кришна нагеання. Господь читання Магапрабу є поєднання Ради і Кришни. Отже, не зрозумівши розваги чи читання Магапрабу, не вдасться зрозуміти Раду і Кришну. Тому Шілана ротам даст так розпіває. Коли я палатиму бажанням вивчати книжки шістього Госвами. Тільки тоді я зможу зрозуміти любовні розваги Ради і Кришни. Читання Магапрабу особисто вповноважив Шілорупу Госамі і Шілусината на Госвамі. Інші Госамі збагнули ще читання Магапрабу та його місію, ідучи їхніми стопами. Треба пізнати Срі Кришну читанню і Господа ще Кришну, отримуючи знання системою Парампери від шести Госвами. рух свідомості Кришне, якому сумлінніше ступає вслід Госвами. Наротамдас такор каже Ейчай Госайджанрамуйтан Радас. Я, слуга Шести Госвами. Філософія свідомості Крішни вчить, що треба стати слугою, слуги, слуги Господа. Кожен, хто хоче осягнути непростий предмет Крішна-катхи, мусить приєднатися до учнівської послідовності. Якщо людині так чи інакше вдалося зрозуміти Крішну, її життя увінчалось успіхом. Завдяки учнівській послідовності досконалий відданий здатний пізнати Крішну, а тоді, поза сумнівом, перед ним відкривається вхід до Божого Царства. Коли людина пізнала Крішну, їй неважко перенестись до духовного царства. 282 Як найсмиренніше, припадаю до лотосових стіп усіх вас, о віддані, і прикрашаю своє тіло пилом з ваших стіп. А зараз, любі віддані, послухайте, будь ласка, ще про одну річ. Віддане служіння Крішні немовлі ліс прекрасних, налитих медом лотосів, які сповнюють серце радістю. Я благаю кожного, скуштуйте цього меду. Нехай всі умоглядні мислителі пустять бджіл свого розуму в цей ліс лотосів, і нехай день і ніч до смаку впиваються в ньому екстатичною любов'ю до Крішни. Ось тоді їхня жага до умоглядних розумувань буде трансцендентним чином цілковито задоволена. Віддані, яких пов'язують із Крішною ті чи інші стосунки, бавляться в тому лісі лотосів, наче лебеді та тахи чакраваки. Крішнені розваги, наче пуп'янки цих лотосів – вони становлять поживу для відених лебедів. Господь Шикришна завжди влаштовує трансцендентні розваги, тому віддані, що ступають слідами Шича та мають змогу вічно смакувати цими лотосовими пуп'янками, розвагами Господа. Всім відданим Шичетані Магапрабу треба йти до цього озера і завжди залишаючись під захистом лотосових стіб Шичетані Магапрабу стати лебедями та птахами-чакраваками, що плавають на тих небесних водах. Їм треба повсякчасно служити Господу Срікрішні і так повсякчасно насолоджуватись життям. Тоді всі їхні страждання відступляться, і вони знайдуть велике щастя, поринувши в захват любові до Бога. Відані, що знайшли притулок біля лотосових стіпши читання Магапрабу, беруть на себе відповідальність поширювати нектарне відене служіння всім світом. Вони схожі на хмари, що приливають на землю дощі і живлять плід любові до Бога в цьому світі. Відані досхучо наїдаються цих плодів, а те, що вони залишають, з'їдають прості люди, і тоді всі живуть щасливо. 277 Чайтанна ліла Амритпура, Кришна ліла Сукарпура, Дуймі Лігоясу Мадурья, Садогуру Прасаде, Тадеясаде, Сейджане, Мадурея Прачурья. Розваги читання Махапрабу, сповнені нектару, а розваги Господа Кришне немов камфора. Коли змішати нектар і камфору, вони вражають чудовим смаком. Той, хто з милості чистих відданих, насолоджується ними – пізнає силу цього солодкого смаку. Табе Джара пане нартан. Споживаючи в їжу доволі зерна, люди стають сильними. Проте відданий, який харчується лише звичайним зерном, і не насолоджується трансцендентними розвагами Господа читання Магапрабу Крішне. Поступово слабне і падає з трансцендентного рівня. Однак, якщо людина вип'є хоча б краплю нектару кришнаних розваг, її тіло та розум розцвітають і вона починає сміятися, співати і танцювати. Пояснення усі відані, що мають якийсь зв'язок із Рухом Свідомості Крішни, повинні читати всі перекладені книжки читання Чуритамріту, Шімадбагаватам, Багават Гіту та інші. Інакше за якийсь час. Вони будуть просто їсти і спати, а тоді впадуть зі свого рівня. Тоді вони втратять нагоду здобути вічне, радісне, сповнене трансцендентної втіхи життя. Ей, корупан, вішвас, ой, Нехай читачі насолоджуються оцим чудовим нектаром, бо його не зрівняти ні з чим. Зберігаючи в розумі непохитну віру, стріжця щоб не впасти в яму псевдологіки чи у вир несприятливих обставин. Впавши туди, людина гине. абіштапуран. На завершення я хочу сказати Ши читання Махапрабу, Нітянанді Прабу, Адвайті Прабу і всім іншим віданим та читачам, що я ставлю ваші лотосові стопи собі на голову як діадему. Після того всі мої бажання виконані. «Ставлячи собі на голову стопи Шілирупи Госами, Ші Санатани Госами, Рагунати Дасе Госами, Рагунати Бати Госами та Джіви Госами, я завжди прагну їхньої милості». Отак я, Кришна Дас, смиренно намагаюся переповідати нектарні розваги Ші Чатані Магапрабу, змішані з розвагами Господа Кришни. Мадана -го ми молимось, щоб на вдоволення Шимана та Нагопали та Деве ця книга, Ши Читання Чрита послужила підношенням Шри Кришні Читані Махапрабу. Тади да Читання Чрита Ігри Господа Ши Читання Магаприбу, це дуже потаємний твір, це скарб і саме життя всіх відених. Звичайно, люди, недостойні насолодитись цією книгою, заздрісні, як свині, ніколи не віддадуть їй шани. Однак це ніяк мені не шкодить. Ці ігри Ши Читання Магаприбу, неодмінно даруватимуть втіху всім святим людям, що мають чисте серце. Вони безперечно будуть насолоджуватись нею. Ми прагнемо, щоб їхня насолода дедалі глибшала. Так закінчується пояснення бактіведанти до Шиче Таня Черетамріти Мад'яли 25 глави, що описує, як жителі Варанасі стали вайшнавами. Заувага. Автор Шича Таня Черетамріти Шила Кришнадавска Вереджгусамі засудив усіх своїх противників, порівнявши їх до заздрісних кнурів та свиней. Щирі люди складають високу оцінку в руховій свідомості Крішни, який поширюється всім світом дарма, що раніше ніколи не чули про Шичата, Ньомагапрабу та розваги Крішни. Тепер уже навіть вищі кола, священство складають рухові високу оцінку. Вони дійшли висновку, що це дуже корисний рух і що їм є чого повчитись від нього. Однак в Індії можна натрапити на людей, які проголошують себе послідовниками цього самовчання, але дуже заздрять очар'ї. Вони всіляко намагались перешкодити нам у нашій діяльності, але щодо нас, то ми йдемо стопами Кришна Дасика і Раджа Госвамі, ставлячись до них як до зазрісних кнорів та свиней. Ми прагнемо просто якнайліпше представити розваги Господа Крішне та Ши Читані Магапрабу, щоб люди, справді чесні, могли змогу очистити своє серце. Ми надіємося, що вони будуть насолоджуватись цією книгою і дарувати нам свої благословення. Можна побачити, що навіть такій великій особистості, як Кришнадас Квирадж Госвамі, траплялись перешкоди, які створювали зазрісники. Що ж тоді казати за нас, звичайних незначних створінь цього всесвіту? Ми просто, як можемо, намагаємось виконувати накази свого духовного вчителя. Кінець Мадьяліли Дочитано 21 липня 2023 року дуже залежу від добрих побажань та благословень всіх відданих, всіх слухачів та всіх добрих людей. Зі всім смиренням Адіпуру Шадас, якого ініціював Шіла Гопал Кришна Магарач, якого вчив Шіла Ніранджана та Парначандра а також численні інші дуже милостиві віддані.